A minősége az szerintem egy klasszissal jobb. Persze. Mint az umé. Persze, persze, és én most szánfodzsot bekapcsoltam, és fölveszi a szánfodzs. Megérkezett a Bálint is. Engedélyezzük Bálintot, gyere el Bálint. Szevasz Bálint. Szia Bálint. Hello. Szevasz. 100 Százezer éve nem láttalak Bálint, hogy vagy? Igen, köszönöm, jól köszönöm. Meghallgattad a Pogány Gyurit a podcaston? Igen, meghallgattam. Nagyon érdekes volt. Hallod? <gül> Miről? Miről van szó, kérem? Mit hallottál? <gül> hát az Andrissal a beszélgetésedet. Rádiózásról, meg hasonlókról. már több hete hallgattam. Az mi? Valami száz évvel, ezelőtti beszélgetés? Így van, Gyuri. Föl Így van, van rakva a podcastra. Múltkor is föl volt rakva. Úgy... Ajj, ajj, ajj, ajj, A nem adja föl. <gül> a 150 podcastját, akkor megcsinálja újból. Most még csak 121-nél tartok, nem... nem, nem. <gül> Szervusz közben, Viktor! Sziasztok, siasztok! Ja. Hallottok jól? Jól hallunk, Én, jól nem hallunk. Nem most és most, most má... már. Nem nem a nagy mikrofont vettem elő. Tökéletesen lehet hallani. Elnézést Gyuri, hogy nem osztottam meg újra veled a dolgod, de már mutkor megosztottam ezt az egészet. És nagyon érdekes hallgatni újra. Mm. Sőt, sőt, most ismételtem meg, amit az Editer meg a Péterfivel folytatott beszélgetést is. Ja. E és vagy, vagy hatan ugrottak rá, hogy milyen klassz volt. Igen. igen. Igen, igen, igen. nem az én érdemem. Hát, te csak ne becsüld le magad, ezt bíz másokra. Megjött Gerő Péter. Péter. Várjál, még megszólal előbb. Andis, majd átküldöd azt is. Az és a hát fönt van, most megvan oszva, nézd meg a Facebook oldal. Tehát abban a csoportban ott van. Nem is tudom mi a cím. Keresgény Hát 121 között csak megtalálod. Szevasz Gerő, Péter! Szerusztok! Igen, Igen, jól van. Várunk. Várunk itt számos fontos személy áldozatok még nincsenek itt. Áldozatok nincsenek. Bár azt kérte Herbert Vera, hogy velük kezdjünk, mert úgy ő majd este egy koncertre, úgyhogy kezdhetünk képp vele, de hát ezt lehet mondtam neki, hogy írtam neki, hogy ezt lehet akceptálni, tehát ja. ezen nem újék. Ezen nem újék. Köszönjük, Bálint, hogy bevállaltad a 29. Ja, szívesen. Herbert Vera érkezik. És, és itt az első alany. Servus Herbert Vera. Edit majd látnod, én tema javaslatom, de nem akkor is marad, -e, de majd írok, hogyha ha jó, jó. Herbert Vera-nak mondom a Ctrl D. Ctrl bilendés a D betűt megnyomod egyszerre, akkor be tudod kapcsolni a hangot. Egy ismeretlen csatlakozott, szervusz ismeretlen. Pusszer terjós. Jóska, szia! Jövő, jövő, jövő, jövő. Nem hallunk, Mert kontrol... nem kontroll, Ctrl D, Ctrl D. Ctrl brillenty és a D egyszerű lenyomásával visszakapod a hangot. Ha van. Ha nincs, akkor meg semmit nem kapsz. Józsinak és Verának nincsen hangja. Türelmesen várunk. Most már akkor két Márkus Máté van? Igen. <síns> én is a fenyeveden futok valahogyan. Sekszel fut a gépen, mert hogy ez mi. Csak a... Vi... Máté, Control Dénes, Control Dénes. Jó, hogy csak a uh, halljuk a hangodat. De ő az van. Hogy mondja? Máté. Hát, Máté. Hát, Máté. Aha, Verát most megint nem látom, és a Józsinak még nem hallottam a hangját. És Máté. Iván kaptam a mikrofonját. Értem, értem, csak amikor majd kérdezzük, akkor is kitaláljuk szó. Szóval Józsi... az, az a baj, hogy a Józsi nem hall minket szerintem. Nem hall? Nem, nem csak, hogy nem, mi nem halljuk hall. őt, hanem ő sem hall minket. Bólincs Józsi, hogyha hallasz minket. Bólintod, figyelj. Akkor hall minket, csak mi nem halljuk őt. A Ctrl D-t nyomd le, hogy a mikrofon bekapcsol. Ez meghaladja a képességeit, úgy tűnik. Szerbusz, Pikrobi! Nem történik semmi. Szerbusz, Kéri Juli. Mindenki adjon egy hangot, hogy halljuk a hangját is, hogy létezik. <coughs> <coughs> <coughs> Erről Pétert hallottuk. Kéri Julinak és Pikrobinak mondom Ctrl D, és akkor megvan a hang. Igen, te én telefonon csinálom. Ja, jó, jó, oké, jó. jó, ok, jó. jó. jó. Igen. Mindenkinek megvan a hangja, csak a Józsinak. Igen. Cserháti Ákos megérkezett, Szevasz Ákos. Meg is szökött a józsi. Ákos, fél tizenegy? Igen, fél tizenegy. Köszönöm. Szia Ákos. Itt baloldalt egy ismeretlen úr. Szervusz Csikos Pólós úr. Kiben tisztelhetünk téged? Ő Jaj, most bent van, azt hiszem a, igen. a műsort, igen. és úgy tűnik, mintha Iványi Margit is érkezne a csarnok hetes vágányra. Megjött. Iványi Margit? Halljuk. Nem hallunk. Ha, hogy lehet ezt nagyobbítani ezt a monitort? Azt a megérteni. F11. F11, megértettem. Ja, az a teljes Aha. És akkor növeljük a dolgot, hogy lássak mindenkit. De én most például a Verát és még valakit nem látok. A Vera az itt van, és úgy tűnik nekem Iványi Margit is itt van. Iványi Margit hangját, ha hallhatnánk. Pedig most úgy tűnik, mintha lenne hangja a Margitnak. Ott még kell valamit csinálni ezen a berendezésen. Mert úgy látszik, mintha lenne hangja, és nincs hangja. Még egyszer, Margit. Be van kapcsolva a mikrofonja, látjuk. Igen. Csináljuk úgy, Margit, hogy kontroll-dénes, kikapcsoljuk a hangot, és visszakapcsoljuk, kontroll-dénes. Megpróbálják Látom, látom, látom. Összesen kilenc kockát enged meg nekem. Nem tudom, enged -e valakinek többet? Hogy lehetne többet csinálni, kilenc kockából? Gyuri, nem tudod? Nem, nem tudom. Úgy tűnik, hogy nálam is csak kilencet mutat. Nálam az elrendezés kódosítása a jobb-alsó tarokban van három függőleges pont. Meg, megértettem. Igen és akkor ott tudjátok beállítani, mert én mindenkit látok. Na, legalább van egy, egy valaki hozzáértő, figyel. Most... Hát, ha én vagyok a hozzáértő, az nagyon veszélyes gyerekek. Ha mozaikra állítjátok, akkor megy. Mozaikba látom is, köszönöm szépen. Mozaika, mozaika jó. Uh -huh. Itt jobb egy hajat látok, háttérben egy kör alakú, koronkszerű, Fali képpel. Ő lenne Herbert Vera? Servus Herbert Vera? Igen, csak nem hallom a hangodat Vera. Úgy tűnik, mintha beszélnél. Hogy tudjuk ki kikérni a véleményedet, ha nem halljuk a hangodat? Uh -huh. És megérkezett. És megérkezett Miványi Margit. Igen, most ha Tökéletes a hangte. Hát egy kicsit Aha, tehát ott a hangvezérléssel lehet eleve a gépbe valami baj. Uh -huh. Igen. Akkor mindenkit üdvözlök. Igen. Most már csak két embernek a hangját nem hallottuk. A Józsiét és a Herbert veráét. Én makacsodom. Józsi megjött. Meg a Robit sem. Csak a hangja nem jött meg. Én miért gondolod? Ó, oh, tökéletes. Tökéletes. A tableten, egy Tökéleten nyomulok és ott elég nehéz ezt az applikációval. Nem még egy kis. Veszelni valójában -e. ah, igen, uh. igen. Attól tartok, igen. De hangok azott, ekkor, hogyha megvan a hang, akkor jó a hang. Akkor elég tisztán lehet hanem Jobb, mint a másik. Vera! Tisztelj meg bennünket csengő hangoddal, légy szíves! ctrl d -nes. Az a baj, András, hogy a Vera is valószínűleg tablettel megy, és nincs kontroll d ott milyen, mi az üzenet? Itt meg Van egy ikon, csak nehéz előcsapni. Tehát van egy mikrofonikon, ami előjön, hogyha az ember ügyeskedik. Na de alul ott van a mikrofonikon, hogyha ott a... Ez itt, ezt miből gondolod? Ezt miből gondolod? Ezt Le kell, hogy legyenek és akkor ott van. Igen. Alapvetően nincs ott. Hát... A laphelyzetben. Én nem? Hát most összebb, hogy hülyéskedek, hát... Na, de ha egyedet leijedtudod, aki egy peken, akkor ott megjelenik egy tehérságba. Így van. A tabletnek nincs egere. Ja. Az a valami formában egyedet. De ez a, ez a simogatós, ugye... Ez a monitor simogatós módszer, ugye? Ez a tablet, ugye? Hozzá kell nyúlni a monitorhoz. Ott is lehet, föl lehet vinni valami. Úgy jelenni kell esni, úgy szoktuk mondani egymás között is, hostársak. Mm -hmm. Én nagyon rukkolok a... Mm -hmm. Még egy nagyobb picit várunk. Elnézést kérek, várunk, mert még hátha befut valaki. Józsi, például a te partnered a, a Niki, ugye úgy hívják Niki, ő lesz. Kérte hogy mentsem, mert dolgozni kell. Ja jó, köszönöm szépen, köszönöm. Csak, csak ugye őt is ide gondoltam, ha már. Ja, én is ide gondoltam, de telefonálkül nem Igen. Gondoltam. És ilyen szempontból sajnálattal tájékoztatlak benneteket, görögmása, haddóbás betés, Péterfi Feri nélkül fogunk beszélgetni. Mind a hárman a valósokkal nem lesznek, és ők is ide tartoznának, ha lennének. Valaki most elmente, a a lépett ki, úgyhogy megint muszáj várnunk egy kicsit, mert jó lenne. Uh -huh. Addig hadd mondjam azoknak, akik esetleg nem voltak ott múlt héten, az offline szerkesztőségi beszélgetésen, hogy arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen a hallgathatóság összel különösen fontosja válik, Úgyhogy úgy döntöttünk a múltkori szerkesztőségén, hogy az egyszer most műsorhallgatást kihagyunk egyet, és két hét múlva a műsorok hallgathatóságára, hogy hogyan lehet a, hallga, jobban hallgathatóvá tenni a műsorainkat, beszélgetnénk így online, hogyha elfogadjátok, és így partnerek lesznek. Azért választottuk ezt a módot, mert ilyen módon sokkal több emberrel tudunk beszélgetni szabadon, és ilyen módon sokan hozzát fognak tudni tenni. Ezzel kapcsolatos szöveget majd kitalálunk, és ennek alapján nem, nem csak úgy a levegőbe beszélgetünk, hanem egy-két szempontot szeretném, ha, ha hozzárendelnék, hogy ne csak a levegőbe beszéljünk. Ez majd kérek segítséget azért valakiktől, jó? Hogy hogyan Ne a nulláról kezdjünk, jó? Hogy összetudjuk adni a tudásunkat, jó? Ezen szinten. Közben várom a Verát, aki még mindig ismer... Ő egy kicsit számomra még mindig egy kicsit fantom. Úgyhogy... Szia, trudi. Szia, szia! Gyorsan megél! Most meglepődött. <gül> Igen, Most le is vett a hang. Jól van. Muszáj várnunk a Verára, mert ő szerette volna kérni tőletek, így rajtam keresztül most is mondom, hogy szeretne az első lenni, mert, mert neki utána azonnal még a beszélgetés közben el kell mennie. Úgyhogy. Lehet, hogy már el kellett nem. <gül> attól tartok, igen. Na, még egy kicsikét. Esetleg Márti nem tudod, hogy az edit miért Márkus Máté név alatt jelenik meg? <gül> Mert az van, hogy szimpatívusnak ilyen a nevem, és akkor, akkor... tetszik neki, és akkor megvégelte. Csak... Nem tudok én, de ti a Máté? És Szervusz Herbert Vera! Herbert Varának látok egy, egy, egy, egy, egy képet, és természetesen áthúzott mikrofont, úgyhogy ha számítógépet számítógéped van, vagy laptopod, vagy ilyesmi, akkor a Ctrl d ha nem, akkor nem tudom. Akkor 20 a, a Jóska javaslata szerint valami varázslatot kell csinálni alulról. Állítólag, hogy alul van egy fehér csík, aminek a közepén van a mikrofon jel. Azt kell kattintani. hogy nem igaz, András, minden tabletre. Most, amit én látok a képen, van egy fehér csíp, de az a, a task manager, a visszagomb és a, a bázisra való visszatérés. Ha e fölött megérinti valaki, akkor van esélye, hogy előjön a kamera kikapcsoló és a, a mikrofon bekapcsoló. Ja, értem. Köszönöm a kiegészítést. Én láttam egy-két tabletet, de ezek szerint ilyen is van, amit te mondasz. sőt, ez a jobb, vagy a több. Vera kaphatunk tőled val valami, valami jelzést, valami, mert látadásul képet képed van, tehát mozdulatlan kép, úgyhogy még azt sem lehet kérni, mint a Józsitól, hogy bólincsál. Uh -huh. Nagyon statikus így a jobb, a jobb alsó sarok nekem. De gondolom nekem is. Közben ö, azt élem meg, hogy Pikrobi alakítgatja a látást. Igen. Igen. Nagyon csinos tenyered van, Pikrobi. <gül> diába, diába próbálkozol, Robi, nem vagy te, Igen. Nos, ver, aha, most már Verának, mintha képe lenne, azt megint visszakaptuk a, a mozulatlan képet, csak kommentálom. Ez az, látom Verát, Verát a homlokát és a szemé, szemeit. Még nem hallunk. De már, már kicsit hátrább is húztad a kamar, és akkor már többet lehetett látni belőled. A fény ebben azért, aha, jó, így jó, így, így, így legalább azt látjuk, ami a falon van, de téged nem látom. Bocsáss meg, <gül> hogy az nem segít. Itt a hangon lehetne valamit csinálni, az lenne az Isteni. <gül> Alul kellene, hogy legyen egy 20 és a megérinti lehet... a képernyőt igen, és elvileg ott lehet állítani, hogy uh -huh. kivel kapcsolni a képernyő alján ez most egy küzdelmes kezdés uh -huh. <gül> és hagyd mondjam akkor mindenkinek akkor a módszert, a munkamódszert hogy amikor valaki kérdezni szeretne, akkor tegye fel a, jelent, tegye fel a kezét, és mindenképpen szót adok amikor nem beszélünk kontrolldénessel, érdemes kivenni a hangot, mert az nem zajlik, be, nem hangzik be a többieknek. Ezt mindenképpen szeretném mondani. Amikor beszélgetünk valakinek a műsoráról, neki mindig folyamatosan reflexiós lehetősége van. Mindenki más megjelentkezzen, hadd kérjem, jó? Tehát mindig akinek a műsoráról beszélünk, ő mindenképpen egy kivételezett abban az értelemben, hogy azonnal reagálhat, ha úgy gondolja. Vannak ebben az értemben sokféle stratégia, csak a Margitnak mondom. Van, aki például bölcsen végigvárja az összes mondanivalót és utána reflektál. Van, aki spontán gyorsan bele tud szólni. Mindenkinek a vérmérséklete szerint természetesen, de a joga az övé. Uh -huh. Közben drukkolunk Verának. Vera, küzd a berendezéssel, azt látom, csak nem tudom, hogy tudunk-e segíteni ilyen messziről. András! Mondjad! András, ebben a csodaszerkezetben nincs ilyen É, nem látok, de, de én is pályakezdő Szerint vagyok. Magyarul integetni kell beszettő. Igen, igen, integetni, Jó, kell, okay. integetni kell. Lehet, hogy ennek lesz majd egyszer jelenje, vagy mi is kitanuljuk, mi vagyunk most. Abban maradtunk, hogy kipróbáljuk, emlékeztek múltkor. Uh -huh. Na, mi legyen? Veronikának most már látom a Látom a, a jelét. Azt a jelet láttam, hogy nem ha nincs hang. Hofodás óvodás jelét látod, vagy a egyéb jelét? Óvodás jelét nem. A pöttyös labda, meg a házikó nincs itt most. Éve. Meg a hintaló, meg nem tudom, milyen szoktak lenni. Nem tudom kinek mi volt, nekem pöttyös labda volt, azért mondom. Kezdjük el. Igen, kezdjük el. Jó lenne elkezdtetnénk. Vera... Vera tőlem azt kérte, és azért lenne jó, ha hallhatnánk a hangját, hogy az ő műsorával kezdjük a beszélgetést, mert az ő műsora ebben az értelemben a... mert el akar utána menni a Vera, ezt mondta. Uh -huh. De már elment, nem érted? Itt van jobb oldalt lent nekem, nekem és látom a szemét. És Úgy, valami, valami alibire van, van szüksége nyilván. András, ha írnál neki, hogy kapcsolja be a mikrofont a Control d vel mert lehet, hogy nem is hall téged. E, Vera, hallasz bennünket? Hall bennünket. Tehát ő hallja, hogy Control-D-nek, csak, csak nála ez nem működik. Így van? Nem működik. Így van. Hát akkor most hogy csináljuk? Menjünk tovább. Akkor valakinek a másik műsorával beszélünk, amíg a Vera visszaadja a hangját. Nem tudok mit csinálni, Vera. Utána meg elmegy a Vera. Tehát ez egy hülyeség, András. Szerintem is. Akkor még egy lehetőség van. Vera, Vera. Azt lehet csinálni. Ott vedd a kezedbe a telefont. És légy szíves. Hívjál föl engem. És minden mondani valódat én fogom kéz, közvetíteni. Nem tudok jobbat mondani. Én leszek a tolmács. És milyen nyelven fogod mondani? Hát... <tos> Meg, meg, megpróbálok valami, kell szingalész nyelvet, nyelvjárást, jó? Hogyha ja, lehet. <gül> meg, meg van a telefon, már megérkezett Vera, csak kom kommunikálok. Vagy mond a számod, is így van. Bálint pedig azt mondja, hogy pedig a képernyő alján kell keresni egyébként a megoldást. De szerintem most ezt csináljuk, hogy fölhív engem és Tomba, és ezzel nem fogunk vacakolni, ez lesz a leggyorsabb, ha fölhív. Megvan vele a telefon? Mondom a számomat, jó? Már meg is van. Halló, szabvondás vagyok. Jó. Akkor elkezdik és közben itt vagy a fülemen, és hogyha mondani valód van, akkor szólok a népeknek, jó? A népek tavaszán, jó? És akkor figyeljünk együtt. És ugye az a, abba maradtunk egy két héttel ezelőtt, minden technikai problémát megoldunk tessék. Az a, abba maradtunk, hogy megint három műsort beszélünk meg. És a három műsort most egy kicsit már gyuri válogatta őket az elküldött anyagok alapján, volt, ahol egyet kellett választani többet volt, egy gyuri valami szempontod. Nem. Nem. Nem, nem. Semmi különös nem volt. A, a Vera, Vera műsorából azt választottam, amelyikben interjú is van. Értem. Mert egyébként szokott olyan műsorokat csinálni, amiben csak zenéket mutat be. Értem. Uh -huh. Jó, köszönöm szépen. Akkor, akkor a Verának mindenképpen van reflexiós lehetősége, úgyhogy a fülembe bátra mond, ha észrevételed van, és amikor. Lassan, jó? Tehát amikor a riport a után volt egy felvétele, ott a hangszíne szerinte jó lett volna, csak aztán a felvételben nem úgy alakult jól. Mondom, Vera? Jó. Jó, tehát a kórus műsor, az első kórus felvétel az egy meglehetősen erős túlvezérelt volt, ezt mi is érzékeltük. Azt kérdezz, hogy nem lehetett -e volna lejjebb venni. Szerintem ezekre a részletekre minden visszatérünk, előbb beszéljünk az egészről, Vera, és várd meg az észrevételeket, és utána ezekre reflektálunk, amennyire lehet. Jó? Jó? Ha, hallgassuk akkor az észrevételeket, ha van, akinek mondani valója van. Hadd lássam a szemeket. És a szokásos kérdéseim is szoktak ilyenkor lenni. <laughs> és tudom, ilyenkor csendesen mozgatja oldalra az arcát a Edith, ugye? Nincs kedved kezdeni, Edit. Miért mindig én? Jaj. Jó. A... Úgy látszik, hogy a civil rádió ma egy műsoranyi között olyanok szerepelnek, eh, ahol a műsorvezetőnek nem erősége a felkonf. És elmondott nektek, hogy a felkonf az egy létező műfaj, és nélkülözhetetlen. Uh -huh. Ugye Herbert Vera műsorait én nagyon szeretem, és szeretem ezt a zenét, úgyhogy úgy hallgattam végig, hogy nem pörgettem tovább a zenénél, hanem végig hallgattam teljes egészében a műsorban. Uh -huh. Na de mindez nem feletteti azt, hogy hogy kezdte a Vera. Hogy, hát volt egy sajtótájékoztató, mondja ő. Uh -huh. Hogy kerül a csizma az asztalra? Én kitaláltam, de ez ugye el nem hangzott, hogy a póta elnöke uh, tartotta minden bizonyal másokkal együtt ezt a sajtótájékoztatót. aminek az apropója az volt, hogy az emmény hozzájuk vágott 100 millió polnitot. Uh -huh. Ezt mind el kell mondani a felkovban. Tehát nem lehet felkov nélkül. Jó? Tehát ez, nekem ez volt a, a, a legnagyobb problémám, hogy a csak... szó elhangzik, hogy Várj meg a, végét, a végét, végét, jó? Mondja csak Edith. Hát más nem nagyon akarok mondani. Zemé kitűnőek voltak. Aha. Én még azt is el tudtam volna viselni, hogyha a Vera a több szubjektív megjegyzés, ugye zeneértő ember tehette volna a saját véleményét is többször hozzá, vagy hosszabban hozzá. Nem. Jól ültem volna, de számomra ez egy érdekes, nagyon érdekes műsor, hát kitűnő zenékkel, fogyasztható, komoly zenével. Oké, van a Verának. Meg kell csinálni. Oké, köszönöm szépen, Edith. Verának van reflexiója, most mondjad, Vera? Andis hangos is ki. Tudod, Control D. Halljátok? Igen. Mondjad Vera? Tehát nem szeretem, ha, du... Igen, ha duplán hangzik el, ami különben is a szövegbe benne. Tehát a riportalanyom ezt elmondta, és rá is kérdeztem, hogy mi az a kóta, ő részletesen elmondta. Aha. Tehát ezt feleslegesnek találom, hogyha az elején ugyanúgy részletesen. Aha, értem. értem. Volt egy, és volt egy másik megjegyzése még az editnek, akkor erre is, ha gondolsz, reflektálhatsz, mégpedig az, hogy bizonyos szubjektív megjegyzésekkel a zenékhez hozzáfűszettél volna egy-két ajánlást, vagy bátorított, mit tudom én, mert azok a számok megérdemelték, megérdemlik tulajdonképpen, és te vagy a zeneértő. Uh -huh. Hát bátorításként felhoztam azt a fiatal zeneszerzőt, aki nekik szokott írni, Úgyhogy okay. Hogy az is szerepelt, igen, de egyébként nem szeretem megzavarni, mert érzem, hogy benne van a szövegben, mondja, amit akar, és akkor én bevágok, azt nem szeretik. Aha, értem. Köszönöm szépen. Engedj, engedjük csak... Érzem, hogy nem ugyanarról beszéltünk, a Vera másról beszélt, mint amiről én. Így van. Tehát a Vera, Vera azt mondta, és akkor hagyj fogalmazza meg, azt mondja Vera, hogy menet közben elmondták azt, amit viszont, viszont az, Edith, az Edith azt mondta tulajdonképpen, hogy, hogy a felvezeti a kulcsa minden műsornak. Óhatatlanul. Így van. figyelem egyébként, kinek van most észrevételek? Kezével jelezze. Ruzsa Viktor jelezett. Ugye egész karját látom. Igen. Mondja, de kapcsolt be. De kapcsoltam a mikrofont, igen. igen. Hogy én annyiban ö, megvédeném a verát ö, és nem értem egyetedít el, hogy szerintem a felkomban nem biztos, hogy mindent neki kell elmondani. Tehát pont jó az, hogy az interjú alany beszélt erről, a 100 milliós támogatásról, és még szerintem ez jobban is jött ki, hogy maga az érintett ö, uh -huh. beszélt erről, ö, mert enne, ez ennél érdekesebb volt. Tehát a felkomp, ö, azt szerintem én, én úgy érzem, hogy ővel jó volt, ahogy vele felvezette. Köszönöm szépen. Ennyi, Viktor? Ennyi? Köszönöm szépen. A Gerő, Gerő Péter érkezik. Most is úgy érzem, hogy ma ugyanarról volt szó. Nem tagadom. Én az elején kikapcsoltam volna, mert elhangzott az, hogy Kóta, én egy műveletlen bunkó vagyok, nem tudtam, hogy mi az. Uh -huh. És elhangzott, hogy volt egy sajtótájékoztató, miközön bozzá tehát valójában nem volt meg az az étvágygerjesztés, hogy odafigyeljek uh -huh. lehet, hogy más hallgatóknak ez elég volt az igazság az, hogy én többször éreztem úgy, hogy olyan részletekről hallok, amelyekhez nincs közöm és uh, eltartott egy jó darabig percekig, mire rájöttem hogy mit is hallgatok és azt miért hallgatom uh -huh. később egyébként valóban mindezek elhangzottak uh -huh. köszönöm szépen Péter figyelek, kezeket nézek Igen, most van egy Márkus Máté és külön meg a, a Fázolt Helga is megérkezett, üdvözlöm a Helgát. Szia Helga! Csak azért. A jelentkezik val... Most azért figyelek, a jelentkezést is figyelek. Valaki, valaki jelentkezik? Az biztos egyébként akkor azt mondom, hogy a műsor többi részével is érdemes foglalkozni. Én egyébként a... A legelején lévő mondatokat, amit mindenki mindenféle módon szokott minősíteni, nagyjából az a lényeg a dolognak, hogy tudjuk, hogy mire számítunk, amikor egy műsort akarunk hallgatni. És ilyen szempontból ez az nem azonos az interjúval magával, meg minden mással. Én odáig nem jutnék el, hogyha nem tudom, hogy mi a menü, mi az én készletem, mire kell. És azt mondom, hogy sok esetben, ha más bevezetőre nincs szükség arra mindenképpen, hogy én hallgatóként mire számíthatok, egy órát egy veled akarok tölteni vele. Uh -huh. Ez feltétlen fontos. Ez csak egy megjegyzés volt, addig, hogy közben nézem a kezeket, hogy nehogy átkössem a, a hallgatást, Na, figyelek, véleményeket figyelek. ember, kéri juli, csak megszólítok embereket, van-e észrevételetek? Uh -huh. Egy biztos, hogy a Vera műsora ez egy, egy másfajta stílus, ez egy ismeret, zene ismeretterjesztő terjesztő műsornak is nevezhetném, a műfaját illetően, aminek minden fontos ö, eleme a zenék népszerűsítés és a zene, zenei környezet bemutatása ebben az értelemben szereplőivel, hallgatóival és ebben azral a világgal, ami ebben a történetben szünetik, próbálom meg fog, ö, kommentálni, az egészen másfajta műsort igényel. Uh -huh. Figyelek! Igen, Margit beszél, csak akkor kapcsolja be legyen a hangot. Hm? Na, tehát kicsit elfogadott vagyok. Lek Tökéletesen, igen. Mert hogy ugye először veszek részt megbeszélésen, elnézést, hogy eddig nem történt mint ez meg, de hogy ahogy belahallgattam ebbe a két műsorban, nekem is az volt az első benyomásom, hogy volt egy sajtótájékoztató, és nem tudtam, hogy miről van szó, tehát hogy Szégyenlem, hogy előtte nem hallottam korábbi műsorokat, és gondoltam, hogy képen lenn, kellene lennem, hogy a tájékoztató, hogy hogy hol, meg milyen sajtótájékoztató szokott lenni, illetve a kóta, hogy én ilyen amatőr, kórus tag vagyok folyamatosan, de bevallom, hogy én sem tudtam pontosan, hogy mi az a kóta. Tehát ez, a, amit a többiek is említettek így első észrevételként, hogy kicsit nekem is járjózott, hogy most akkor mi az, amit tudnom kellene, de nem tudok így első hallgatásra, viszont utána meg meg tett tett és én valamelyik résznél, hogy valamelyik tett hogy tett szereti a házfát, ha jól emlékszem, tett tett tett tett tett tett tett a tett tett a tett tett tett tett hogy közel állok a szívéhez, amit csinál, tett ez kell, tett tett egy jó benyomást tett tett tett tett tett tett tett tett tett tett hogy tett tett tett tett tett Köszönöm szépen tett tett Köszönöm szépen, e, figyelek, nézek kezeket. Még valaki. No. Az biztos, hogy abba maradtunk, a azt a megerősítést kapta most éppen Vera. Itt vagy Vera? Vagyunk, igen? Azt a megerősítés, hogy sokat számít például a személyes bátorítása a hallgatónak arra, hogy egy zenét, egy, egy zenét milyen szempontból, vagy mitől érdemes hallgatni, mert minden zenének megvan a magas személyes története, személyes története is, meg, meg, meg önálló saját privát története is, amivel érdemes kapcsolni, és én általában azért a zenéket nem csak a hangzása, hanem a, a érzése a zene, ezt akarom mondani, ahhoz kellenek a személyes kötődések. Figyelek közben, igen, Jóska. Huszel Jóska. Nem látom a hangodat. Hangodat nem halom. Nem jelentkeztem. Nem, csak a jobb kezed kiment jobbra. Elnézést kérek. Azt hittem, hogy jelentkeztél elnézést. Gyógy csak, csak megigazított a képernyőt akkor én hadd mondjak két mondatot, nem sokkal többet. Az első az úgy hangzik, hogy fontos lenne, hogyha a Vera sokkal többet részletesebben és izgalmasabban beszélne a zenékről, magukról. Ennek a műsornak ez lenne a legfontosabb része, hogy a Vera fölhívja a figyelmet arra, hogy egy következő zenében mi lesz érdekes? Mi az, amire érdemes odafigyelni? Mi az, ami picit más, mint más szerzőknél, előadóknál, műveknél? Ezt én kevésnek tartom, ami ö, ebben a mai műsorban volt benne. Pedig hát ez lenne a savaborsa a dolognak. A felkonfal kapcsolatban ö, igen jelezni kéne, a hallgató számára nem csak azt, hogy egy következő anyagban mi, mi fog történni, hanem valóban az, hogy a következő egy órában mire számíthat. Itt most egymás után riportokat vagy interjúkat fog hallani, vagy pedig zenélni fogunk. Ez sem mindegy, hogy én hogy, hogy maradok ott. Uh -huh. A Kóta ö, problémára meg csak visszautalnék a múltkori ö, ugyanilyen beszélgetésünkre, ahol valaki bekapcsolta a mikrofonját és visszahallom saját magamat. Dan Bálint. Igen, igen. Vagy a Szabó Andris. Na mindegy, tehát a múltkori beszélgetésre visszautalva, ott a Mész nevezetű szervezetről volt szó, és mind a Két elnevezés olyan módon zavaró és mát jelent, hogy ilyenkor egy műsorvezetőnek mindig ki kell mondania a teljes nevet. A kótánál is érdemes kimondani a teljes nevet. Nem hogy az első esetben, hanem akár mindig. Uh -huh. Értem. Köszönöm szépen, Gyuri. Köszönöm szépen. Edith jelentkezel? Igen, akkor te jössz. A, most én olyanokat mondtam a Verának, ami esetleg, amit esetleg zsokon vehet, de azért azt szeretném elmondani, hogy ez egy nagyon fontos műsor, ez egy nagyon jó műsor, Vera. A, és Na, ezt nem a is mondtam, én... hogy ez fontos. Igen. 21 év alatt még soha nem mondtátok, hogy én milyen fontos vagyok. Na ezt csak, meg... vagy. csak úgy meg... csak úgy igen. Hm. És a műsor is nagyon fontos, és neked minden tudásod megvan ahhoz, hogy még többet adj ehhez a műsorhoz, a saját személyiségedből, a saját véleményedből, a saját zeneízusedből. Az van olyan uh, gazdag és értékes, mint amit mások szájából te ide-ide idézel ebben a műsorban, ami szintén nagyon nekem sokat adott de én mondjuk jobban inkább kíváncsi lettem volna a Herbert Ferranak a véleményére, de neked ehhez mindened megvan, de Köszönöm szépen, köszönöm szépen, közben, ha nincs kéz, akkor én közben fölteszem a kérdést, hogy a tulajdonképpen amikor a célközönségre gondolsz, akkor mennyire avatott füleknek csinálod a műsort, vagy mennyire laikusoknak? Ez a kérdés engem azért foglalkoztat, mert a műsorod szerkesztetében az volt, a legelején volt egy zenei, tehát a kórusvilágnak a híreiről volt valami szó, utána ismereteket lehet hallani, és utána pedig zenék voltak, azt hiszem ez volt a szerkezete a műsorodnak, ha jól emlékszem. De, de ez egészen más, ha ismeretlennek, vagy tájékozatlannak, vagy zeneileg kicsit kevésbé gyakorlott embernek szól, vagy avatottaknak, akik a kórusvilágban otthon vannak. Szerintem engem engem olyanok hallgatnak, akik már húsz éve folyamatosan. Értem. Értem. Tehát viszonylag a, a, egy zárt világról beszélsz, azt mondod? Hát igen. Lényegében uh -huh. igen. ott uh -huh. mióta átalakultunk, ugye? Igen, mert azért akkor sokkal jobb volt a helyzet. Na, de ebben nem menjünk be. Ezt csak azért kérdeztem, mert ugye abban az értelme egészen másként beszélünk azok, a, akik kicsit benfentesebbek, mint olyanoknak, akik egyébként zeneileg messzebb vannak azon kívül a te zenéd, azért voltak izgalmasak, mert igenis szüksége van az embereknek azt a zenét hallgatni, amit te, te mutatsz be, mert valahogy az kicsit hiányzik a mai világból, kevesebbet lehet belőle hallani, és jó lenne kicsit többet hallani, legalább a mi műsoraikon keresztül, úgyhogy hogy igen fontos az, amit te csinálsz, csak ezért is kérdeztem ezt most itt az előtt. Uh -huh. Na, általában ugye körülbelül 18 éve már figyelem a közéleti kulturális dolgokat. Tehát azért járok sajtótájékoztatóra, hogy mindig kézbe legyek a legfrissebb dolgokról. Uh -huh. Tehát zömében ezeket adom közre, és ami marad idő, jön egy évforduló, jön, jön valami más, igen, de a lényeg az, hogy most, ezen a héten, jövő héten. Igen. Jó, rendben. Figyelek! Tehát az, az az idő már elmúlt, amikor elkezdtem. Bizonyos témákat vettem mindig egy-egy műsorba, uh -huh. de ahogy bekerültem a vérkeringésbe, így jöttek sorra-sorra a különböző zenekarok, énekesek, karmesterek, balettáncosok, balettigazgató, Ó Kovács Fibrester, és a többi, és a többi. Uh -huh. Oké, okay. köszönöm. Közben figyelem, hogy van-e. Uh, Gerő Péter. Akkor ez szerint sok hozzászólást, az enyémet is, az indokolta, hogy a tipikus hallgató számára ez a kétszázadik Herbertvel a műsor volt, az én számomra pedig az első. Ez Tehát igaz. Ezért nem voltam kétben. Uh -huh. Uh -huh. amikor én ezt elkezdtem 20 évvel ezelőtt a utéra albén műsorát vettem át mit csinált az Albén? a Rózsa kiadónak volt a felkesztője illetve vezetője hozta az új CD-ket feltette és kész ennyiből állt a dolog na most én innen indultam ki és amit bejártam az a teljes kulturális átfedés. Uh -huh. Oké, okay, köszönjük. Figyelek, észrevételeket még. Egyébként az egy fontos kérdés, és azért is jó, hogy beszélgetünk a műsorodról is, mert az ismeretterjesztésben, így a zene ismeretterjesztésben is, ennek a mostani időnek vannak-e kihívásai, az az igazi kérdés. Tehát van-e abban a mai világban is esetleg. A változtatásnak olyan fajta igénye, amiben érdemes átgondolni még az ilyen műsorokat is, amit te csinálsz, mert az a funkció, amit te betöltesz ezzel a zenével, az fontos. Hogy tudunk -e a mai korra vonatkozóan frissíteni például? Az az én igazi kérdésem. Uh -huh. Ezt nekem tetted fel? Ezt neked is, meg úgy általában, ahogy közben figyel... ja, hogy a... Igen. Uh -huh. Mert ugye ez az igazi kérdés, hogy. És közben Pikrobi, mintha jelentkezett volna. Egy pillanatra, hogyha hozzászólhatok először... Megtisztelz, köszönöm. Az, az nagyon fontos, hogy itt egy olyan művészeti ág van, ami sajnos ma már nem a mindennapok része. Tehát az én generációmnak is, mögöttem jövöknek meg, pláne a klasszikus zene, ha csak valamilyen személyes, erős kötődés, nincs mondjuk nem komoly zenész, akkor egy ilyen műsor nagyon nehéz ott fogni az ember. És ilyen szempontból ezek a darabok, amik elhangoztak a második részben, azt mondom, hogy fülben már szóak voltak, tehát nagyon jó ö, irány, hogy ilyen viszonylag rövid darabokat és, és tényleg hallgatható, szép darabokat ö, mutatott be a műsor. Viszont ö, kivéve a, a Hárfánál meg is volt az, amiről már egy valaki említette, hogy, a, hogy tényleg egy személyes kötődéssel hosszabban fel lett vezetve a Hárfa viszont utána már nem éreztem ezt ennyire, és, és megérné a dolog. Tehát azt gondolom, hogy akár a műsor fele is szólhatna arról, hogy az utána elhangzó darab, az, az miért csodálatos, mi a különlegesség benne, mire kell figyelni benne, hogy a, a laikus, aki belefut egy ilyen műsorba, az ott ragadjon és rácsodálkozzon, hogy hú, hát ebben a műfajban ugyanolyan gyönyörűségek vannak, mint az általa kedvelt, könnyebb műfajokban. Még annyi eszembe jutott hogy a beszélgetés, nekem állandó kérdésem az, hogy a, az interjúk mikor oldhatók meg úgy, hogy, hogy nem élőben. Mert ugye itt megint az volt a probléma, hogy ez a hölgy ez nagyon sok mindent mondott, és nagyon érdekes volt. Tehát, akinek valamilyen köze volt valaha a póruskuzsikához, az szerintem minden szavát leste, hogy, hogy milyen lehetőségek vannak, miket csinálnak ők. Tényleg számomra nagyon érdekes volt. De hát az bosszantó volt, hogy neki mennie kellett, mert a Monteverdivel van egy másik kórussal eh, amatőr éneklése, és ezért nem beszél velünk tovább. Uh -huh. Tehát eh, mennyivel jobb lett volna, hogyha ez egy eh, eh, mondjuk nem online eh, interjú, hanem előre föl van véve, amikor ő is ráér, és akkor tényleg abból egy hosszabb beszélgetés is lehet, amit aztán lehet, hogy szét lehet vágni utána, hogy a lényegről háromszor annyi információ jöjjön. Uh -huh. Na ennyi. Köszönöm szépen. Nagyon jó, mert fontos. Köszönöm szépen, Robi. Köszönöm. Na, mondhatok valamit? Persze, te mindig. Hát én igen, a Bartokrádiót állandóan hallgatom. Persze a műsorvezetőként pláne. És nagyon sok személyes mondat van benne, amit a kedves hallgató, hogy elfogad, többnyire nem igazán, és közbe kapja az e-maileket, hogy ennyi eljje Ádám, már megint. Tehát én nem szeretem a személyeskedést. Ha ez a dolog, ez abszolút véletlen. Hogy én ezt mondtam, igen. Uh -huh. Akkor visszareagálnék, hogy ez lehet, hogy a Mélagosz Ádámmál is ezt kérdés, de ettől függetlenül ezért hallgatják. Tehát ha tetszik, ha nem, igen. Néha morognak rajta, hogy túl privált, meg mit tudom én, de közben et, ettől van hallgatottsága. Mm -hmm. Igen, igen. Tudom, hogy én igen. Na, de hát hogy jövök én az Ádámhoz, igen? Hát... Hol, ér... Ugyanaz a tudás megvan, hát ne már. <gül> és, és nekem laikusnak, amit te mondasz, az pontosan elegendő lesz. Lehet, hogy nem Ádám de kalitá... szerintem tőled nekem tökéletesen megfelelő, ha te ajánlod nekem. Igen. Mm -hmm. yes. Na, van-e még, van -e még valakinek gondolata? Uh -huh. Észrevétele. Összefoglaló gondolata. Uh -huh. Jó, azt megfogadom ezt az elejé dolgot, igen, hogy jobban összefoglalom, igen. Uh -huh. Ez rendben van, igen. Én egyébként azt gondolom, hogy az, amit te csinálsz, azt érdemes átgondolni egy kicsit, hogy ebben a mai világban hogyan lehet új zene ismeret terjeszteni, hogy ezek, amit te képviselsz, az visszakapassa, vagy legalábbis kaphasson egy kis erősítést, mert szüksége van az embereknek arra, hogy ezekkel a zenékkel és az együttjáró zenei kultúrával egy kicsit közelebb kerüljünk. ez beleférne ebben a mai csörömpölő világban. Én szerintem, és egyáltalán nincs ellenére senkinek se, és nem árt senkinek a kultúra szent meggyőződésem. Ezt most is így gondolom. És ebben, ha tudsz, valamilyen fajta frissülést, én csak nagyon bátorítanálak benne. Egy biztos, hogy technikailag nagyon jó lenne, hogyha egy csomó dolog a te például készülne. Az azt jelenti, hogy nem élőben készülne, hanem úgy tetszik vágva. Tehát ha olyan módon készülne, hogy, hogy esetleg ebben az értelemben azokat a kétszer föltett kérdéseket csak egyszerre lehetne föltenni, és így tovább. Ezek nagyon pici dolgok, amit szerintem elég jól lehet. És ha egy esetleg, hogyha nem élőben készül a dolog, akkor tulajdonképpen az, amit te mondtál, hogy túlvezérelt volt az egyik felvétel, az is jobban orvosolható szerintem. Legalábbis ebben az értelemben. Uh -huh. A biztosan mondom. De addig beszélek, amíg esetleg még valaki akar hozzátenni. Gyuri, nem akarsz még záróként? Nem. Más valaki? Vera? Nem, köszönöm. Legal. Vera, nagyon szépen köszönjük ezt a dolgot, és hogyha addig nem tudtad, hogy fontos a műsorod, szerintem most megtudtad. Megtud. Most megtudtad. Hát szép, 21 év után. Köszönöm szépen. És még egyet, 21 év után, hogy, hogy, hogy nem csak a avatottaknak van szüksége egy ilyen zenére. Az is kiderült most az előbb. Kiderült. Igen. Tehát az azt jelenti, hogy milyen jó lenne, hogyha olyanokra is készülné, mint, mint mi vagyunk, akik belefutnak egy-egy ilyen műsorba, vagy idézem Pikrobi megközelítését. Belefutnánk azokban a műsorokban, amiben esetleg végre izgalmas és szép zenét is hallhatnánk a sok szép zene mellett, ugye? Mert leg, és én mindenvel evő vagyok, örülnék neki, ha te műsorodban is jó zenéket hallgathatnék, úgyhogy ebben a reményben... A mindig csak jót. Jó. Igen, ez eddig is. Na, köszönöm szépen, és akkor elbúcsúzom. Én meg köszönöm, köszönöm szépen. És legközelebb feltétlen legyél, jó? Számítunk rád mindenképpen, jó? Oké, okay, rendben köszönöm van. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm köszönjük újra. Vegyetek nagy levegőt, jó? És egészen mifajában alapvetően más műsorral fogunk most megbirkózni. Egy rövidebb műsorral mindig azt szoktuk csinálni, hogy csak a Margitnak mondom, aki még először van velünk, de szerintem elég köszönöm is, hogy egyből reagált, hogy, hogy van egy rövidebb egység, és utána megint egy hosszabb műsorral beszélünk. A következő pedig a és Jóska és Szabó nem tudom milyen, Nikolett és Judit, nem tudom melyik van elő név, közös interjúja, egy rövid beszélgetés, a bor régészetéről, közösségi régészetről ezt hallottuk, ugye? Itt a Józsi. Judit, Szabó Judit. Nikolít. Szabó Judit, nem baj, mondjuk Én el. azért nem tudtam sorrendet, ezért is kérdeztem. Itt a Józsinak van azonnali reflexiós lehetősége folyamatosan, és kérheti észrevételeket megfogalmazni. Ez egy teljesen más természetű műfaj. Rövid is volt, természetesen szerepéből fakad a rövid, más volt a célja is, ezt mindenképpen az ide mondom. És akkor figyelek. Erősen figyelek. Sőt, fixírozom a képernyőt. Nos. És Edit közben a fotella. Várja, hogy jól van Edit, nyugodtan. Ha van kedved, már is mondhatod, nyugodtan. Nem? Ki az, akinek ez új információ volt, amit a Józsiék mondtak? Aha. Mert hogy abban az értelemben, hogy mi az a borrégészet? Egyáltalán, igen. És borregészett. Abszolút új volt, és uh -huh. pont ezért hallgattam végig. Uh -huh. Csak azért közben, hát ha megmozdul valakinek a mondani való. Uh -huh. Ezt egyébként Vera a reagálva is szerettem volna mondani, hogy nem kell ahhoz benn fentesnek, vagy szakavatottnak lenni, hogy az embert lekössön egy műsor, mert hogyha én például nem tudok valamit, de mondjuk aromira érdekel, hogy az micsoda is és fogalmam nincs rola, akkor is leköt, mert ott ülök mellette, és meghallgatom. Köszönöm, Köszönöm Jó, szépen. voltak. Köszönöm szépen, Viktor, és akkor Gerő Péter tette fel a kezét, igen. Nagyon rövid mondai van. Hangsúlyozni szeretném, amit Jóska mondott, hogy a nevek mennyire fontosak, ez a kótánál meg a többinél is fölmerült, és éppen ezért ebben a műsorban rendkívüli módon sajnáltam, hogy a riportalany nevét nem Jóska mondta ki a maga tisztán artikulált lassú stílusában, hanem úgy volt elhadarva, hogy nem lehetett érteni. Uh -huh. Javaslom, hogy szokjunk rá arra, hogy a nevek többször szépen tagolva elhangozzanak, mert nagyon fontosak. A riportalaj számára is fontos, hogy ő elhangzott, és a hallgató, aki abban a pillanatban éppen kanyarodott az autójával vagy bármi akkor nem figyelt oda neki is fontos köszönöm szépen Péter köszönöm. Te, egyből te reagálsz nyugodt a Józsi egyből hogy egyetértek amit a Péter mond de azt gondolom hogyha ezzel nem szembesülni ki hogy, hogy esetleg néha hadar ez nem mindig fordul elő akkor, akkor, akkor soha nem fogja megtanulni, hogy, hogy, hogy egy kicsit lassabban és nyugodtabban. Tehát uh -huh. azt gondolom, hogy köztünk az a megállapodás egyébként, hogy mindig az vezeti fel a következőt, aki megszervezte, hiszen sokkal többet tud róla, mint a másik. Uh -huh. hát ilyen értelemben tök hülyén vette volna ki magát, hogy ezt, ezt akkor most azt mondom, hogy én, én mondjam, hogy én mondom a neveket. Hát már a... Már a műsor elejéi részben is így van, hogy azt beszél arról az elemről, aki szervezte és, és csinálta. Még egy apróság az előzőhöz, hogy az, amit a Vera, hogy 21 év után először hangzik el, hogy, hogy a műsorra jó és szükséges, az megerősíti ennek, amit csinálunk, az értékét. Tehát, hogy ugye a, a civil rádió, az egy olyan közösségi rádió, hogy a, a, az igazgató nem szól le, hogy, hogy na, akkor te többet, most 20 per, vagy 20 napig nem ülhetsz a mikrofon elé, vagy hogy jó voltál, mennyi a pénztározó utalmat, kapsz, ilyenek nincsenek, és ezért visszajelzések is viszonylag kevésé vannak. Viszont ez meg nagyon fontos, hogy valaki ne 21 év után vegye észre azt, hogy a kollégái becsülik, amit ő csinál. Tehát én ezt megerősítenem, hogy ezt csinálni kéne, azt nem adom az idő végtelenségéig, de még egy jó darabig. Köszönöm szépen, Józsi. És Aminek ak persze akkor van értelne, hogyha itt tud lenni a műsorvezető társad, uh -huh. és akkor fog szembesülni valójában azzal, hogy valaki azt mondja neki, hogy túl sokat haddart. Uh -huh. Egyébként azért megnyugtatású én legalább 15-ször hallottam eddig a Herbert Ferasájából, hogy még sose mondtátok, hogy fontos a műsorom. <gül> <gül> <gül> legalább ennyiszer mondtuk Aha. Jó. Jó. Köszönöm szépen. Ezt, ezt még... a szemébe nem mertem volna mondani, de <gül> most már... szerencsére nincs itt, úgyhogy... Jó. Köszönöm szépen, Gyuri. Én én, én, én, én reagáljak Jó, rendben, a és a utána követős... Edith jön. Igen. Hogy értem persze, hogy itt kéne lennie, de... Van ilyen, és én el fogom neki mondani, amiket mondhatok. <gül> jó. Hát, jó lenne. A következő alkalommal viszont örülnénk, ha jönne, jó? jó. Ugye, ő is. jó. Küldöm neki a meghívót, te. jó? Ez az, ez a lényeg. Jó, és akkor edit. A Herbert felállnak, én legalább háromszor mondtam meg alatt a 21 év alatt, hogy. Csak hát nem akartam elterelni a szót, amiért. Oh, nem, nem, csak aláhúzom, amit te mondtál, Jóska, meg azt is magunknak, hogy gyakrabban kell visszajelzést adni. Ugye? Mert az emberek szeretik azt hallani akkor, főként akkor, hogyha pozitív megerősítést kapnak, de nyilván azért a idő is lehet tanulni. Tehát, ugye, ezzel csak azt akarom mondani, hogy hát nem elég. Ugye, nem elég. A múlt alkalommal, a Tózzolitol kaptuk meg, hogy ő nem kap segítséget a civil rádiótól. Szóval, ugye, azért lehet látni, hogy nem foglalkozunk egymással eleget. Persze, ez az kell, hogy, hogy a érintettek kapcsolódjanak be ezekbe a rendelkezésünkre álló fórumokra, mert hát sajnos ugye mindenki önkéntes, tehát külön-külön nem tudjuk, nem tudunk mindenkit ölbevenni, hát kivegye ölbe, engem is vegyen valaki ölbe, uh -huh. jó, és zajtáljon, uh -huh. úgy értem. Jó, de, de nem akarom ennek a jelentőségét csökkenteni, sőt, ugye, tehát többet, még többet kell visszajelzéseket adni. Na de akkor rátérz a niki arról én csak megerősíteni tudom, amit a Huszer Józska mond, hogyha a Niki itt tudott volna lenni, itt lett volna. Tehát a, én is ismerem vagy 20 éve a Nikit, szóval ebben biztos vagyok. A, nekem ez a report nagyobb, vagy interjú nagyon tetszett, főként azért, mert olyasmiről volt szó, amiről én nem tudtam. És nagy örömmel értesültem erről a baromi izgalmas... A, projektről. À, az egyetlen, ja, és jó volt a Jószka szerepe is, tehát ez a komplementer szerep, hogy akkor és csak annyit, amikor kellett, amikor tényleg föl kellett tenni azt a kérdést, de nem okvetetlenkedte túl a Nikinek a műsor részét. À, szóval jól, jól működtök együtt Ugye ja, ebből az egy részből is érzékelhető volt. A, ami változatőbb probléma a felkonft. Nem csak azért, mert nem lehet -e. Én kétszer hallgattam meg az elejét, ugye, hogy miről maradtam le, és még akkor is csak jóval később derült ki, hogy itt nem egyszerűen erről a györki villám Robertről van szó, hanem arról is, hogy ő egy múzeumnak, tehát hogy ő félhetően egy múzeológus, és az, hogy melyik múzeum érintett ebben a dologban, ugye az nem a felkomfortból derült ki, hanem valahogy később a riportalany belekeverte a mondataiba a, a, a, a múzeumot. Nyilván ki akartam mondani. Tehát még egyszer mondom, a Pelkomfot ne siessük el, ne ítélsük mondattak, adjuk meg a módját, miről fogunk beszélni, kivel fogunk beszélni, és ki az az ember, akiről fogunk beszélni. Ez egy problémám volt, az időtartama is tökéletes volt, tehát ez a 8 perc, 6 másodperc volt, szóval nagyon jó volt. Köszönöm szépen. Persze, te mindig. Csinyugodtam nem is most az Edith mondandója miatt, vagy kimossam magunkat, hanem, hogy, hogy a kettes stúdióval valami nem stimmel. Ahol a, a, tehát ami a, a az egyes mellett van, nem tudom. Hogy jól mondod, az a ketteséget. Igen, így Na no, szóval, tehát, hogy mire ötödikre sikerült adásba tenni ezt, vagy adásba felvételen, mert ez felvételről zajlott ez a, ez a szombat reggel kivételesen, soha nem csáltunk még eddig ilyet, de egyszerűen annyira ideges lett mindenki attól, hogy mi halljuk őt, ő nem hall minket, vagy fordítva, zörög, zúg, minden baj van, a, ő már valószínűleg menne a fenébe, és alig sikerült megszeríteni a még mielőtt a gombot megnyomtuk volna. Tehát ugye ez egy nagyon kellemetlen helyzetben készült ö, dolog. És nem csodálom, hogy a Niki hadart az elején, meg, meg hogy egyáltalán kereste azt a hangot, hogy meg kell szólítani ezt az embert. Mert itt erősen nehezített körülmények voltak. És nem is ez az érdekes, hanem az, hogy hát nem tudom, hogy lehet-e valamit csinálni azzal a stúdióval, vagy, vagy azt megoldani, hogy az egyesből lehessen felvétel csinálni. Mm. Nem tudom, fogalmas, és nem Kösz. értek hozzá, nem tudom, mekkora munka, mekkora feladat. Ez a, ez a tény. Köszönöm szépen az észrevételedet. A kettesre vissza fogunk még térni, maradjunk a műsorodnál, mert a kettes az jó, nem jó, csak jelent. a te problémád, hanem sokak Akkor problémája. Jó, Bárint jelentkezik, ha bekapcsolja. Igen. Na. Én egy-két dolgot én is így összeírtam ezzel kapcsolatban, de csak így röviden, hogy ami nekem tetszett benne, az szintén ugye a téma volt, mert szerintem érdekes volt a téma, illetve hogy az is szerintem klassz volt az interjúban, hogy rövid volt, összefogott, tömör, tehát nem volt túl terjengős, nem éreztem hosszúnak, és le is kötött, tehát időtartamban is szerintem nekem legalábbis pont jó hosszúságú volt illetve az is tetszett nagyon, hogy ketten kérdeztetek, mert nem tudom, ez talán vagy ö, lendületesebbé teszi legalábbis nekem. Szóval tetszett, hogy ketten kérdeztetek. Viszont ö, amit én talán másként csinálnék, az hát ugye egyrészt szintén az edithez kapcsolódva ugye a felkonf. Ugye sokszor őzött a Nikki közben, és ugye én például ezért mindig megírom a felkonf, mert szerintem talán a hallgatóknak az úgy, kevésbé veszik jól magát, hogyha ha ennyit őzünk mondjuk a felkontnál, mert akkor e, ez, nem tudom, szerintem fontos, hogy egy határozott felvezetést legyen, hogy egyértelműen elhangolsz az egy ilyen alapvető információk, illetve még az első kérdés nekem nem volt annyira szerencsés, mert azt hiszem, hogy így hangzott, hogy szeretném, ha mesélne erről, és ugye az nem, nem olyan jó hatás kelt, mert hogy azt üzeni valahol, hogy nem annyira készült fel az interjúztató, az, az vagy a, a kérdező, holt nem gondolom, hogy így volt, mert szerintem érződött a, kér, a, a készülés, csak első kérdésnek szerintem ez annyira nem szerencsés. Én is mindig figyelek, hogy konkrét kérdéssel indíts, csak meg a többi kérdésem is konkrét legyen, de ezután nem volt többi ilyen kérdés, úgyhogy szerintem egyébként nagyon jó kérdések voltak, releváns kérdések, úgyhogy ö, egyébként nekem tetszett. Köszönöm szépen Bálint figyelek A két hangra, amit mondott a Bálint ez a mániám és a, a kezdetek volt a mániám mert megebett a fene hogy a tirosba sokkal több telefonáló volt annak idején, mint hozzánk és én azt a megfejtést találtam ki magamnak hogy azért van, mert ketten beszélgetnek és akkor könnyebben így egy harmadik uh -huh. Ez innen van ez a becsétlődésem, hogy az őrkutyákban is nagy bánatom, hogy egyedül vagyok a, a, a műsorban. Amit nem is nagyiken lehet változtatni, hogyha online a stúdióból megy szerdán 11 óra, akkor még, hát nem is tudom, hogy egyáltalán hallgatók szempontjából is jó, de ez most tök mindegy, mert ez lenne a legnagyobb bajunk, akkor aláírnám. Köszönöm. Mások véleménye? Akik még nem szólaltak, azoknak a szemét fixírozom közben, ilyeneket. Ákos nézem például, aki egy kicsit másfény viszonyok között van már, Kéri Juli. Aztán Márkus Mátén ezt csak az arcát, a szilueltjét látom. Hm? Hm? Figyelek. Egyébként addig akkor én is mondok valamit, hogy a elejére már nem reagálok, csak arra, hogy sajnos hagyott egy kis bizonytalanságot bennem, Mégpedig a, a, a múzeum, a múzeológus és a régész az két dolgot csinált, két ellenkező dolgot csinál. És ugye itt a feltáró munkáról is volt szó, és hogy, hogy lesz abból kiállítás, ebben egy kicsit engem még bizonytalanságba hagyott az interjú, de nyilván nem feltétlenül ez az egyetlen, ezt valószínűleg egy következő interjúban majd helyre lehet tenni, de nagyon izgalmas része volt annak a dolognak, felszínre is hozta ennek az egész történek az igazi problématikáját, hogy amikor egy feltáró munka hogyan zajlik, abból mikor lesz vagy milyen módon lesz majd egyszer kiállítás termék, hogyan készítik elő, ez rendkívül izgalmazólog, és sokan ezt elnagyoltan kezelik, és keveset tudunk róla én is. Csak közben az időt töltöttem, és figyelek közben észrevételeket várva. Figyelek! Egyébként megjegyzem, Gyuri, tessék! Csak megerősíteném, amiről a Bálint beszélt az előbb, az a bizonyos első kérdés, ami elhangzott, hogy mesélj egy kicsit, nem tudom miről, valamiről. Rimánkodva kérek mindenkit, hogy felejtsétek el ezeket a fordulatokat, hogy beszélj egy kicsit magadról. Na hát ez a legrémesebb. Mesélj arról, hogy jól mondja a Bálint, ha nem teszel föl izgatottan egy kérdést, hogy végre már most hozzájutsz, hogy ezt tud, akkor, akkor ez lesz belőle. Mm. Ennek a, a csúcsa volt az egyik drága kollégám, akinek a nevét nem fogom mondani, de én is elfelejtettem áll a Istennek, aki azt mondta a riportalanynak, hogy, hogy itt a mikrofon, Beszélj egy kicsit magadról, én kimegyek pisilni, aztán jövök vissza. Na most hát erre, gond, erre gondoljatok. Jó, jó. Kimegyek pisilni, erre gondoljatok, és akkor nem fogjátok használni ezt a fordulatot. Aha. Hát ne. Köszönöm. Viktor, jelentkezel? jelentkezel? E, igen, a másik dolog, ha már így a Gyuri említette ezt a dolgot, ezt ebben meg én másztam bele annak idején, de talán még néha most is előfordult velem, és engem a horváta, aki leszoktatott el a, a, annak idején, hogy azt szeretném kérdezni, hogy. Baci uh -huh. mindig azt mondta, hogy kérdezz. Uh -huh. Tehát nem most az, hogy azt szeretném kérdezni, hogy kérdezz. Uh -huh. Tehát, igen, ezek, a, ezek, ezek, ezek beidegződnek sajnos. Jó, akkor meg szeretném neked köszönni. <laughs> Kösz, Viktor. Igen? Köszben azt hadd kérdezem meg annak kapcsán, hogy a hogy hogy a ki most nincs itt, hogy ezt fölveszed, András? Ezt most igyekszem fölvenni az jó, mert akkor én kivágnám belőle azt a részt, ami nekünk, amit rólunk szól, és a többit küldeném el a Megkapod nyersen, jó? És aztán azt csinálsz vele, amit... Azt igen. Köszönöm. Nem tudom, milyen színvonalú lesz, mert most Szentfordzsel veszem föl, ami nem tudom, hogy hogy csinálja. Volt már, mikor sikerült, úgyhogy ha sikerül, akkor átküldöm neked, jó? Na, mások észrevételei? Én azért azt hagyj meg, hogy a rövid interjúk is hatékonyak és jók, és ennek egy remek példáját láttuk ilyen szempontból. Tehát akik a partalan rádiózás hívei, azt szeretném mondani, rövid interjú is remek múl lenni, és ebben az értelemben fontos információkat képes tartalmazni. Más a stílus, más a műfaj, másféleképpen kell vele bánni, az biztos. Van-e valakinek gondolata még? Figyelek! Fáradtunk? Mertük? Lezárhatjuk, kérdezem én! Jó! Akkor Józsi, ez történt, amit most a Timűsotokról beszéltünk. Akarsz-e hozzátenni, elvenni valamit? Szerintem elég sok észrevételt ja, kaptunk. És ja. szerintem ez, a, ez az interjú működött. Emlékszel, a múltkor az volt a gondolt, hogy a múltkori nem működött. Ez jól működött. Hát nem működött, amúgy jó visszajelzéseket kaptam máshonnan. Úgyhogy... Jó, de ez működött. Ez egy... Jó, értem. értem. Uh -huh. Jó. Jó. Köszönöm szépen, akkor ezt a pontot is ugye lecsuktuk, és köszönöm szépen mindenkinek az észrevételeit, és most önök a következő, a Kényes Egyensúly, amelyik egy más kultúrájú műsor, és még róla nem is igazán beszélgettünk, és itt van a műsorvezető és Iványi Margit is. Hadd javaslom, hogy legyen bekapcsolva mindig, és amikor úgy gondolja, hogy reagáljon, mindenképpen Margit. Jó, a legelején szeretném mondani, hogy a férjem, aki elég aktívan segít ebben, ő is jönne, csak ő vigyáz a gyerekre, úgyhogy most rákáljuk a villanykászkor a gyereket. Egy elnézést. Jó. Majd megjelenik a férjem itt itmálaton. Jó, örülök neki, és mindenképpen üdvözöljük. És akkor várom az észrevételeket erről a műsorról is, mondom. amit mondom. Akarom érni. neki, mm -hmm. Ez viktor jelentkezést jelent. Igen. Igen. Nem tudom kontrollálni, mennyire látható. A, látom, a, nagyon jó, láttam, a jobb kezedet tetted föl. Igen, uh -huh. mert én magamat abszolút nem látom itt most egyáltalán sem, hogy. Nem Margit, egy olyan kérdésem volna, először is szeretnék gratulálni a műsorothoz. Ugye nem lehet a, a három meghallgatandó, amit mára meg kellett hallgatni, mondjuk műsort összehasonlítani, mert kecskét a vízsővel nem lehet összehasonlítani, vagy mondani, hogy káposztával, ahogy mondani szokták. De az összes ö, műsor közül, amit én ö, meghallgattam ma, tegnap hallgattam meg egyébként ezeket, nekem a tiéd tetszett a legjobban. Ö, egyszerűen azért, mert nagyon. Ö, tehát lehetett hallani, hogy ismerted a, a keleti Kristályt, vagy a keleti Mártól rendező lányáról van szó, Nincs. aki beszélgethetek, illetve a rutkai Jévához fűződő viszonyáról, meg a zsidóság kérdéséről. lehetett hallani, hogy ismerted a, a hölgyet, de mégsem éreztem azt, hogy, hogy szokták ezt mondani, nem fentes lenne, vagy belterjes lenne a, a beszélgetés. Igyekezted őt megnyitni, én úgy veszem észre, hogy meg is nyílt előtted. És ha már így a férjedet szóba hoztad, nem tudom, ő volt az a fiatalember, aki az elején felkonferált, meg közbeszólt? Igen. fura volt ez a, ez a Tizedes meg a Többiek című filmnél, amikor ott gyakorlatilag áradozott a jó értelemben természetesen a filmről, és ott mondta, hogy ez kész és hatalmas, és ez nekem olyan fura volt, mert rádió műsorban nem egy megfokott dolog, hogy ezt a szerkesztő a háttérből így beszól a, a beszélgetésben, de ez adott egy, egy érdekes, hogy mondjam ezt, egy ilyen pikantériát ennek a beszélgetésnek, azzal együtt, hogy ez nem volt szokványos. És az volt a jó, hogy nem zökkentette ki, a, nem zökkentette ki téged, tehát nem veszett el a, a beszélgetésnek a vezérfonala. Egy dolgot hiányoltam, én éreztem azt, hogy a zenéket valószínűleg ugye utólag be a beszélgetésbe. Ja. És ennek következtében, amikor a zene után visszatértetek, akkor elmaradta az újabb felvezetés. Tehát aki később kapcsolódott a műsorban, az ugye nem tudhatta, hogy milyen műsort hallgat, és melyik rádióban. Én is csináltam ilyet, a pénteki műsorom nekem is ilyen volt a múlt héten, csak én mondjuk utólag, olyankor mindig fölmondok egy, egy fölvezetőt, és azt beillesztem. És ezt érdemesnek gondolom megtenni azért, hogy a hallgató, aki később kapcsolódik, beképben legyen. Egyébként összességében én nekem ez, ez nagyon tetszett, és nagyon színvonalasnak tartom, és egyáltalán nem volt le az értékéből, főleg, hogy el is mondtátok, ugye, hogy ismert körülmények miatt az interneten készült a felvétel, ez teljesen vállalható volt, én szerintem, és, és, és jó volt hallgatni. Köszönöm szépen, Viktor. Ha akar, a, Mar a, Mar a Margit reagálhat most is, ha nem, akkor folytatjuk a kérdő észrevételeket. Figyelek. Tudnék mit, de Még várjunk akkor, Fárjunk, figyeljük a észrevételeket. Nézem közben erősen editető, szokott ilyenkor reagálni. Gerő Péter is szokott beszélni, és Kazinczi Bálint jön. Hát igazából én egy-két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy nekem például az tetszett, hogy a talán második felében a műsornak volt szó ilyen hitéleti, meg hittel kapcsolatos kérdésekről, és hogy én bevallom, annyira nem tartom magam ilyen mélyen embernek, meg kevésbé foglalkozom ezzel, de, de amikor hallgattam ezt a beszélgetést akkor nagyon lekötött és, és érdekelt és nem tudom, olyan jó ízű beszélgetés volt és jó volt hallgatni uh -huh. számomra is, aki alapvetően kevésbé éreztem volna közelének a témát de hogy lekötött és, és jó volt hallgatni és, és többször volt az az érzésem a, a műsorban, hogy, hogy beszélgettek és akkor egyszer csak puf, jön egy zená és hogy úgy még hallgattam volna a beszélgetést tehát hogy kicsit úgy Néha úgy rövidnek éreztem a, a beszélgetős részt a zenék között. És a másik, a Viktor, amit mondott, ezt én is e, picit úgy zavarónak éreztem, hogy a zene előtt meg után sem volt felkonf, és hogy ez volt, szóval most nekem is hiván időnként a műsorban, hogy, hogy ilyenkor jobb úgy jelezni, hogy most jön egy zeneszám, és utána ezzel és ezzel a kérdéssel jövünk vissza és akkor általában az még úgy feliskeltheti a hallgató érdeklődését, hogy na majd választ kapok erre az zenem után. Úgyhogy nekem ez volt egy hiányérzet, illetve hogy ja, még amit tetszett benne, hogy, hogy többször úgy rákérdeztél, hogy mondjon konkrét példákat, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy miért volt lehet neked fontos ez a közösség, vagy nem is tudom, hogy konkrétan mi volt, de hogy többször rákérdeztél, hogy mondjon konkrét példát, és szerintem az nagyon klassz volt. Én is megkérdeztem volna, illetve hogy eh, amikor a szerkesztő beszélt, akkor eh, azt tényleg zavaró volt, hogy nem hajolt közel a mikrofonhoz, tehát hogy a háttérből hallatszódott be a hangja. Engem mondjuk nem zavar, hogy a szerkesztő beszól, mert azt hiszem, hogy mondtátok is, hogy most a szerkesztő vagyok, és akkor én beszélek, csak alig lehetett hallani, hogy ilyenkor hajoljon közelebb a mikrofonhoz, és hogy akkor tényleg tegyek fel a kérdést, hogy Nekem csak egy jó, hogy ez nem volt jól hallható. Köszönöm szépen Bálint. Figyelek, kezeket nézek, hogy nem. Edith jön. Az elején, az első pár perc után azt hittem, hogy engem ez nem fog érdekelni. De közben meg, megjött hozzá a kedvem. A, és végig tudtam úgy hallgatni, hogy egy percig nem éreztem úgy, hogy euh, én ezt most euh, kényszerből teszem, azért teszem, mert most ez a lecke, és ezt euh, meg kell csinálni. Tedd el a dicséretet a következő tíz évre, Margitis, majd többen elmondjuk, hogy jó voltál és jó a műsor. Most tíz évig ezt nem fogod hallani tőlünk, úgyhogy ez, de jegyez meg, hogy ez itt elhangzott. A, azért ennél egy kicsit többet az elején egy kicsit olyan elfogodottan indult, te voltál egy picit elfogadott, de ezen olyan gyorsan túl evesztél. Nagyon civil rádiós volt az egész. Az is, hogy egy olyan embert találtál meg, vagy találtatok meg az Istvánnal együtt, aki érdekes. Pedig tulajdonképpen nagyon idéző jelben, hát ő nem egy rendkívüli ember, ő egy hétköznapi ember. És ettől ilyen civil rádiós, hogy egy ilyen hétköznapi ember is milyen érdekes tud lenni. És azt nem tudom, hogy hogy csináltad, az elején majdnem ilyen tőmondatos válaszokat adott, egy kicsit izgultam is, hogy lesz-e ebből egy órás műsor, és valahogyan aztán sikerült, elérted, hogy gondolom te is izgultál ezen, hogy úristen, hogy lesz ebből miséri, de valahogy sikerült elérni azt, hogy ő beszélt és érdekeseket és fontosakat mondott, miközben egyszerűen beszélt a és ugye eszembe jutott, ami az elején olyan hangsúlyozott, hogy keleti Márton, hogy milyen nagy fiam rendező volt ő, ugye az én generációnak legalábbis, és adjuk. hagyjuk. Szóval azért, én azért is hálás vagyok, hogy egy kicsit sikerült egy ilyen fontos és jelentős rendezőt megidézni, és talán erre gondolnunk is kell, hogy hány olyan ember van, akit, akit talán elfelejtünk, miközben. Miközben érdemes lenne a, a munkásságát is felidézni, meg hát ő magát és az Istvára visszatérve engem zavart, hogy közbeszólt, miközben a tizedes meg a többiekkel kapcsolatos lelkesedését, hát azt nagyon tudom osztani, de mégis nekem, nekem zavaró volt ez a szerkesztői beszólás, de megértem, hogy nem tudott ellenállni. Összességében én is gratulálok, é, nagyon ízlésesen kezelitek ezt a, a hit, a vallásnak a dolgát, nem akartok téríteni, nagyon szép, ahogy. Tehát ez, egy, ez ízlésesen van csinálva, Mardu. Köszönöm szépen, Edit. Köszönöm. Most jelentkezel, Robi vagy csak? Alita, a képernyőn. Nem, mikrofon kapcsoltam, hogy akkor, ha lehet, akkor én És is szólnék. Rendben, képernyőn. szója. Jó, két dolog. Először a zenéről hat kérdezzek. Ugye elhangzott az elején, hogy a zenéket a, az a interjú alany választotta. Nem tudom, mennyit választott ebből, vagy csak azt mondta, hogy sok zoránt, vagy, vagy hogy, hogy alakult ez. De igen, azt éreztem én is, hogy időnként fölöslegesen sok zene volt benne. Tehát ebben az interjúban nagyon sok izgalmas dolog elhangzott és sajnáltam, hogy, hogy pár mondat után jött a hallelúja, az szempont ott volt ilyen, hogy nagyon gyorsan érkezett a következő. De többször volt olyan zenet, tehát, tehát amit jöttek zenék, azok egyébként nagy értettem, hogy miért ott van és, és hogy van, nem volt ezzel baj, de szerintem ezt egy három, maximum négy zenével el lehet volna intézni, ez több volt, és az interjú Alany, Való, folyamatos megismerkedést szerintem sokszor már zavarta, hogy túl hamar jött a zene. Ennyi a zenéről, amit viszont a másikat, hogy ugye ez is felvételről volt. És én mindig azt gondolom, hogy, hogy amikor van egy anyagunk, érdemes túlfutni, különösen, hogyha a beszélgetés második része ennyire izgalmassá válik, mint ahogy itt történt, és ráadásul ugye a műsornak eleve van egyfajta a vallással kapcsolatos kérdéseket bemutatott. Tehát én, én az arányt éreztem egy kicsit um, rossznak, ha, ha lehet ilyet mondani. Tehát nagyon izgalmas, hogy ő, ő a kinek a lánya, és hogy színészkedett, és minden, de én azt nagyon megvártam volna ott, annak a, a, nem is tudom, felére levettem volna. Viszont onnantól kezdve, ahogy érződött is, hogy megnyílt, amikor a, a közösségéről kezdett beszélni, az való tartozásáról, az ottért, érzelmeiről, hatásokról. Na, ott beszéltettem volna végtelenségig, hogy aztán egy nagyon jó anyagom legyen, amit visszavágok a 56 percre vagy 57 percre, de akkor ott aztán rengeteg üzenet volt. Tehát ebben sokkal több volt azt hiszem, amit a zenékkel, meg az idő rossz adagolásával. Nagyon izgalmas volt a műsor, tehát hadd mondjam, nagyon-nagyon tetszett, nagyon érdekelt. Az is érdekelt, amit az elején mondott, de igazán ennek a műsornak a lényege ott az utolsó, nem tudom, 20 percbe hangzott el, amiből én 40-et raktam volna bele. Uh -huh. Na ennyit akartam. És nagyon köszönöm, mert nagyon sok izgalmas információ volt, és nagyon tetszett az, a, hogy ő hozzáállt a, a közösségihez, hogy rátalálta, hogy ott benne volt. Nem vagyok vallásos, de nagyon izgalmas volt, hogy valaki hogy éli meg az Isten megtalálását. Köszönöm szépen, Robi. Akkor ak egy picit én is adagolok közben a véleményemet, mert én így szoktam csinálni. Egyébként nekem nagyon izgalmas volt a Margitnak, ahogy felvette a kapcsolatot az interjú alanyjal. Mert az igazság, hogy ilyen utalásos válaszokat kapott, rövideknek mondtátok, aminél ki kellett találni például, hogy hány gyereke van meg egy pár dolgot ki kellett találni a menet közben, és ezekben a félszavakban, utalásokban átment a vizsgán. Tehát sokkal személyesebb lett innentől kezdve, és az a fajta egymásra hangolódás az nagyon szépen visszajött a műsor végén is. Sokkal jobban lehetett olvasni mint tulajdonképpen a gondolatot, azt az ívet, ami a műsorban benne volt. Engem egyáltalán nem zavartak a rövidettségek. Azt érzem, hogy a zenék mindig egy, egy gondolatot zártak le, ami után jött egy zene. Ez sok vagy kevés, engem most kevésbé zavart, egyébként általában kevesebb zenének vagyok a híve, de ez most kevésbé volt zavaró én nekem legalábbis ebben az értelemben. Hát. Csak azért, hogy megvédjem, és teljesen van mindenkinek, amikor az zenéből visszatérünk, akkor jól lenne tudni, hogy a hallgatónak, hogy milyen, milyen rádiót hallgat, az nem lenne baj. Tehát, hogy mit, mi zajlik, sőt, az se baj, ha néha tudja, hogy mi volt eddig. Tehát, hogy valamilyen módon, mert nem az elejétől hallgatnak bennünket, az is egy fontos szempont és közben figyelem a kezeket, mert még folyamatosan képes vagyok beszélni egy órát, de nem akarok. Van-e valakinek észrevétele? Hm? Gyuri, most jelentkezel, vagy rendezel? Jelent. Jelentkezel. Oké. Okay. Uh, nehéz műfaj ez, amit uh, választottatok. Nevezetesen az, hogy egy uh, híres ember munkásságáról beszélni, úgy egy órában, hogy közben még egy másik embernek a, a belsejét is valahogyan meg akarjátok mutatni. Ö, nagyon nehéz, ö, azt gondolom, hogy nagy részt sikerült, tehát, hogy, hogy megcsináltátok azt, amit akartatok. Ö, érdekes volt a műsor. A zenékkel kapcsolatban szerintem túl hosszú volt. Tehát nem az volt a az baj jó. vele, hogy sok benne a zene, azzal nincs gond, de fölösleges végigjátszani, különösen ilyen veszett hosszú zenéket, mint amiből talán kettő is volt ebben a műsorban. Uh -huh. A felvezetésről vagy felkonferálásról még nem esett szó. Ugye a műsor elején és a végén a drága férjed mondja el azt a három mondat, talán annyi se volt, egy vagy két mondatnyi felvezetést, ami annyira általános, mintha semmi köze nem lenne az egészhez. Nekem az volt az érzésem, hogy ez egy ilyen bemondószerű ember, akinek odatolják az óra elé azt a két sort, amit föl kell olvasni, és neki ennyi a feladata. Így is hangsúlyoz egyébként, tehát a hangsúlyozása is azt akarja, hogy fogalmam nincs arról, hogy miről beszélek. Hát itt most jön majd egy olyan beszélgetés, van lesz ez is, meg az is. Nekem nem hiányzik a műsor elejéről az, hogy egy másik hang, aki egyébként majd csak úgy véletlenül tévedésből megszólal valahol a műsorban, az mondja el, hogy mit, tör, mit fog történni. Mondd el te! Foglald össze te! Ö, nem már, bocsánat, hogyha a drága férjednek a szerepét itt próbálom csökkenteni, de, de ö, ö, ilyen módon nem szükséges, hogy az ő is benne legyen a műsorban. Köszönöm. Én is köszönöm, Gyuri. Edit jelentkezik. Mondjad Edit ha van hangod. Most van. Uh -huh. à, igen, hát ugye izlések és pofonok. Nekem az zene az nagyon jó volt, és nem volt hosszú, bár a beszélgetést is szívesen hallgattam volna, tehát több beszélgetést. Ezt csak úgy jelzem, és helyén valóak voltak a zenék. À, nyilván ez korosztályi kérdés is, ezek az zenék nekem szóltak, őszintén szólva. Uh -huh. Ez az egyik, a másik. Az István Bele akar a műsorba szólni, akkor az elejétől kezdve ketten együtt csináljátok. Jó? Ez a szereposztás így nem volt a legszerencsésebb, ami ebben a műsorban hallható volt, de azt bőven el tudom képzelni, hogy két műsorvezetővel megy a dolog. A de melyik de, de menjen ahogy most ebben a műsorban mert ez tényleg nem volt szerencsés és az István szempontjából nem volt szerencsés és gondolom hasonló hangerővel mint egy egyforma hangerővel, az jó lenne mint ahogy a háttérben volt annak idején igen, vagy ez is észrevétel volt van-e még valakinek gondolata észrevétele, esetleg Ákos esetleg Kéri Júli, aki még nem szólalt esetleg meg Márkus Máté, akinek csak a képét látom Margit. Margit, é a szó. Hát felírtam közül pár dolgot, és nagyon örülök a hozzászólásoknak. Ez úgy indult, ez a műsor, hogy talán a mása, nem tudom ki megkereste Moldova ágnes hogy hogy hetente kap a, kapunk egy órányi műsort, és ő mondta, hogy ő két hetente tud vállalni, és vállalja mi minden második héten, és hát őt annyira a hitéleti része nem izgatja, viszont az egyházról és az egyházhoz kapcsolódó intézmények munkájáról kellene műsort készítenünk. És akkor abban maradtunk, hogy ő csinálja a szoktatással kapcsolatban a szociális munka, csak ne kell ilyen hitéleti beszélgetni, ezért nekem kvázi lett adva a feladat, hogy mindenkitől úgymond munkaköri kötelességem megkérdezni, hogy hogy áll ő egyébként a hittel és Istennel. Egyébként ez amúgy is érdekel engem az is, ha valaki azt mondja, hogy ő nem hisz, hogy miért nem hisz, vagy, tehát nekem nincsen semmilyen elvárásom, hogy itt mondjanak erről, csak úgymond ezt minden műsorban én nekem. Tehát, olyan emberekkel beszélgetek, akik valamiért a közösséghez kerültek, vagy az intézményeinkhez, hogy izgalmas az út, hogy ki hogy került oda. Ez az egyik, tehát ezért van benne a hitéleti vonal közben álmeg, bocsánat. A másik, hogy érdekelt volna, hogy Gyuri, miért ezt a műsort választotta, mert ugye én küldtem hármat, ha megkérdezte volna valaki, hogy melyik az a három, amelyiket nem szeretnék, szerintem benne lett volna a keleti mert a férjem bravúrja, hogy is, hogy ez ilyen izgalmas lett, tehát az utólag szerkesztett műsor előnye, ugyanis hát megiszadtam a Krisztával, és nagyon örülök, ház ez úgy, tehát, hogy hú, és milyen jó lett volna még beszélgetni, de nem volt könnyű, és ezért volt benne egyébként a szokásosnál sokkal több zene. Tehát például, ami tegnap ment le, meg nagyon kevés zene volt. Tehát a Krisztával egy kicsit nehezebb volt a beszélgetés, mint amilyen neked végül hallatszott, és mondom, uh, uh -huh. ez a férjemnek a babúrja szokott lenni, hogy uh, aztán ő utólag uh -huh. ráhelyezi a, uh -huh. <laughs> az áldását. Uh -huh. Aztán az elején én is így csináltam a műsorokat egyébként, hogy mindig mondtam, hogy most ilyen zenes, sőt, hogy mit hallunk, és utána, zene után mindig újra ö, bemondtam, hogy kivel beszélgetünk, akkor ha ez tényleg ennyire hiányzik, akkor ö, ezt vissza lehet venni. Időnként, ha beúszik a zene, ö, szokott tetszeni néha ez, ez a technika, utána kicsit furán neki, ha megint elmondanám, de lehet, hogy, hogy akkor legalább néhányszor műsor közben ezt akkor meg, megfogadom, is. Uh -huh. és uh, akkor közben mégis csak egy egyórás műsor, akkor közben elhangzik. Uh -huh. Nekem jobban tetszik, hogy a férjem konferált egyébként azért volt, mert amikor a kisfiam született, akkor uh, annyit tudtam csinálni, megcsártam az interjút, és utána ő konferált. Mert nem, nem, nem volt idő megcsinálni, de nekem egyébként jobban tetszik így, uh -huh. hogy ő mondja. Um, aztán a Krisztina volt a lényeg tehát az érdekes, hogy kinek a lánya ő de hogy engem kifejezetten izgatnak az úgynevezett egyszerű emberek, ha van olyan kategória és uh, nagyon szeretek velük beszélgetni tehát mm -hmm. örültem hogy sok került az édesapja de igazából nekem a volt a yeah. um, nem tudom, hogy van -e valami, amit. Nem. No. Igen. csak szóval csak ez a magyarázat, a sok zenére tényleg nem szokott ennyi lenni, és nem ilyen hosszan. Ez azért volt, hogy úgy tűnjön, mintha ez egy. Sokszor ugye sokkal. ez a könnyebb a szerkezetű és sokszor sokkal frappánsabbnak tűnik, mint a... ahogy az egyébként elhangzott. Uh -huh. És ez nagy munka, uh -huh. főleg a félemnek, mert elért a részhez. <tökszön> Megkérdezem, hogy ő akar -e mondani valamit szabad, ugye? Persze, hát nyugodtan. Akar-e valamit mondani? Csak akkor jöjjön közele a mikrofonod. Köszönöm szépen a lehetős. Jó, oh, hát mert... Jó, köszönöm szépen. Tehát, hogy belehallatszottam a keleti Krisztába, azt nem tudtam kihagyni, hogy miért nem szóltam halkabban. Hát én kezelem a zsinóroktól kezdve a rögzítőt, ami Rolander mi az R26 a keverőt, ami régi égi fos, kondenzátormikrofon, a Viber-et egy 9 6 összekötve a PC-vel, hogy. Hát ez egy és Nem, is figyelj, nem, <gül> hal, nem, halkabban Hosszá, volna. nem, pont nem, az, hogy halkabban. nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hangosabban. Más, Más nem, közelben. nem, hogy a nem, mikro, a nem, a nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Jelkesedés. Ha ugyanolyan erős lenne a hangja, mind a kettőjütöknek, akkor? Nem akartam uh -huh. felhangosítani magamat. Nekem tetszett, hogy így rácsodálkoztam. Nagyon szeretem az apjának rajongója vagyok. <gül> Mert szólt a beszélgetés, bár elmondta azt, hogy a butasságom történetében ő az a kislány, akiről dolgozatot ír a filmben, uh -huh. az apukáj e, Nem a kislány, hogy a mamám kerekboksija, ugye? Igen. Hát mondom? Igen, a butaságom történetében. Ő az a kislány benne. Bocsánat. Uh -huh. Gyönyörűség. Oké. Okay. Köszönjük szépen. Én nem, köszönöm. Akar valaki mondani valamit? Igen. Akkor, Margit, van egy, van egy Edith féle válasz, egy vészrevétel. Mondjad, Edith. Nem válasz és nem vészrevétel. Akkor mondat. Egy üzenet, üzenet. egy üzenet. A Moldova Ági kapott egy hallgatótól levelet, amit én elküldtem neki. Egy hallgató az egyik műsorában felismerte az öccsét. És emiatt az Ágival szeretne kapcsolatba lépni. Én az Ágina-nak a primér címére elküldtem ezt a levelet, és kértem is az Ágit, hogy jelezem vissza nekem, hogy akkor felveszi a kapcsolatot, vagy én megadhatom-e az ő primér címét. Nem kaptam semmi visszajelzést, azt a következtetést mondtam le, hogy az Ági vagy nem nézi a primérjeit, ez az egyéb e-mail címe van meg nekünk. Megtennére? Tessék. Egy Gmail szokott használni, de azt is inkább, a... De, de beszélek... Létve neki, hogy egy hallgatóit És érdekes lehet neki, hiszen egy testvéről ja. van ja. szó. Tehát, vissza a műsorra. Nagyon szépen köszönjük a műsort. Igazán jót tett velünk legalábbis. Nekem mindenképpen élmény volt hallgatni. És köszönöm, szépen, köszönöm szépen, és azt gondolom, hogy az, hogy így, műsorokat hallgatunk, ez azt is jelenti, hogy még kicsit sokkal többet tudunk majd a civil rádióról, meg egymástól tanulhatunk is, és tanulnunk is kell, úgyhogy Margit szeretettel várom a következőkben is, mindenféle ilyen beszélgetésekben, mert ebből csak jó járhatunk, és meg is ismerhetjük egymást abban az értelemben, és hogy hogyan gondolkodunk. És sok apró fogást tudunk egymástól eltanulni. Igazából aki ezt végigült, az mindenki a saját műsorába hasznosíthatta azt, amit ebben az értelemben mások műsoraiból eltanult. Mert itt sok apró rezdülésből, sok-sok dologból megtanuljuk azt, ami a számunkra fontos. És ettől persze mindenki őrzi a saját maga habitusát, és nem kell változtatni azon, amit az ember, amivel megvan maga elégedve, de tanuljunk azokból az észrevételekből, amit, amit egymásnak teszünk, hisz mindegyikünk egymásnak laikus hallgatója is és itt át is szeretném kötni azt, hogy két hét múlva pontosan ezért szeretném, hogyha a hallgathatóságról többet beszélgethetnénk. Tehát most megszakítanánk ezt a folyamatot, hogy műsorokról beszélünk, de csak kettő hétre. És ezt követően jó lenne újra folytatnunk ezt, hogy műsorokról beszélgessünk, mert abszolút meg vagyok győzve arról az elmúlt másfél-két hónap alatt is, hogy a legtöbbet tesz velünk, hogy a műsorainkról beszélünk. Még akkor is, hogyha visszatérünk egy-egy embernek a műsoraira, és azt is szeretném kérni, hogy két hét múlva azért beszélgessünk a műsorok hallgathatóságáról, mert ez mindenkinek fontos, és abban az értelemben jó lenne, hogy a rádió tulajdonképpen visszakaphatná azt a biztonságérzetét, ami kell ahhoz, hogy hallgatnak bennünket. Igen is kell. Már erről sok mindenféle módon beszéltünk már máskor is, hogy itt azért le kell tennünk arról, hogy csak a real time, az az alós időben hangoló elhangzás mellett másként is lehet bennünket hallani, de erről majd újra vissza fogunk térni. Tehát tény az, hogy egy hónap múlva szeretném, a újra folytatnánk a műsorokról a beszélgetés, ha Gyuri is ebben partner, és ilyen szempontból segít előválogatni ezt a dolgot. És lehet, hogy újra futhatunk, de az is érdekes lenne, hogy azokról, akikről a műsorait még nem hallottuk, azoknak a műsorait is bevonhatnánk jót tenne ez sokat erősíti a civil rádió belső közösségét, jó hangulatot és, és igazi személyes kapcsolatot teremtett egymás között is, ez az igazi. Ez az értéke ennek a dolognak. Úgyhogy, úgyhogy ez most az én gondolatom, de vannak észrevételek, gondolatok esetleg, amit esetleg még mondanátok itt a végén. Én csak köszönöm a kedves fogadtatást annak ellenére, hogy nem vettem ebben aktívan részt igyekezni fogok. De attól, de attól még ide tartozik. Jó. Ja. Ja. Józsi? Én csak kérdezni szeretnék, hogy amit mondasz, hogy a műsorok hallgathatóságáról fogunk beszélgetni két hét múlva, az milyen értelemben a tartalmi, technikai, szerkesztési? Aha. Ez a múlt héten beszélgetünk a szerkesztőbizottságin erről, és már folyamatosan a Feri is állandóan nyüstül bennünket a minden egyes ülésen arról, hogy hogyan lehetne segíteni, hogy a műsorinkat jobban lehessen hallgatni. Ennek a módszerei természetesen technikaiak is, de bizonyos szempontból nem szabadulhatunk el a tartalomtól, mert arról beszéltünk múltkor is, hogy hiába jó a technikánk, hogyha az a tartalom nem igazán hiteles, hogy megnyomző vagy friss. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ebben nem tudok neked pontos választ adni. Szeretném, hogyha valaki nekem segítene, hogy ne levegőbe beszélgessünk. Ebbe tényleg terádi számítok. Tehát itt arra gondolunk, hogy például a lájkolás mennyire segít bennünket hallgathatóvá tenni. Mert sok esetben a Facebooknál kapott lájkok, like -ok, azok nem a növelik a hallgathatóságot, vagy legalábbis nem biztos, hogy oksági kapcsolatban van az egyik a másikkal. Ez biztosan gondolom. De, de, akkor a, bocsánat, akkor itt arról van szó, hogy eléggé népszerűsítjük el a rádiót? Erről így, így van, így van, eléggé. És eléggé, eléggé frissek vagyunk, eléggé a hallgatókat meg tudjuk találni. Mondjad, mondjad Bálint, hát a segít. Bálint, mondjad Bálint. Bocsánat, csak közbeszólok. Nem hallgathatóságról van szó, hanem a hallgatottság növeléséről. Jó. Ja. Összefügg a kettő szerintem. Jó, köszönöm szépen, Vedit. És akkor én fogalmaztam rosszul. Mondjad Bálint. Igen, én is csak ennyivel szeretem volna kiegészíteni, hogy a hallgatottság meg ugyanúgy hogy már a Házorsága meg a Beti választott külön a 117-hez, előkészíteni egy ilyen stratégiát vagy tervet, hogy hogyan művelhetnénk ott a hallgatottságot, és lehet, hogy addigra már ebből is valamit be tudunk hozni, de majd két hét múlva. Így van, és a Beti ígérte is, hogy ebben benne van, múlt héten ebben, erről is beszéltünk akkor ezen a ülésen egy kicsit hosszan is beszélt ennek az egésznek a részleteiről, de úgy gondoltuk, hogy ez nem kell ilyen szikkörbe, hogy maradjon. Hm? Jó? És itt mindenki a saját a, azokat az erőfeszítéseket mindenképpen érdemes lenne azt is átbeszélni, ki mindenki mit tett a saját műsora meg a hallgatótságának a növelésére, akkor javítsam ezt így ki. És hogy hogyan lehetne neki segíteni abban, hogy jobban hallgassanak bennünket. Hm? Jó? Jó? Így rendben? Van-e még valakinek gondolata, észrevétele? Ákos, te még nem szólaltam meg. Ez ma koncepció, vagy zűrzavar? Nem, csak minden olyan elhangzott, tehát igazából nem tudtam volna hozzá. Jó, köszönöm szépen. Csak akkor a te hangodat is hallottuk. Ki az, akinek a hangját... Kérj, Juli hangját se hallottuk ma még. Ez véletlen? Nem ugyanígy. Mire mondtam volna már elhangzott, viszont akkor hogy kérdezzek valamit, Felix ot hogy múltkor arról beszéltetek, hogy az ankorhoz lehetőleg ne tegyünk föl zenét. Ez most hivatásos, hogy így mondjam, hivatásos zenékről van-e szó. Remodom, arról lenne szó, hogy nekem van most egy anyagom, ami a Gyermekekháza iskoláról van szó, és találtam egy olyan zenét, amit valaki átalakította a pálustali fényeknak a zenéjére, írt egy ilyen iskola kezdését. Uh -huh. Jó valami hogy azt föl lehet tenni, vagy nem. Na, ki mit mond? Ákos, mondd azt valami, mondjad. Hát, hogy elméletileg, hát az a baj, hogyha rajta van egy zene, és kiszűrik azok a programok, amelyek így kifejezetten a zenét akkor leszedhetik ezt a hanganyagot. De hogyha ti egyébként nem raktok fel tömegével zenei felvételeket, akkor viszonylag ki az esélye, hogy kiszűrje. Én a helyedben benne hagynám most. Legfeljebb, hogyha letörli valamilyen program, tehát értesítést kapsz erről, akkor újra fel tudod tenni. Nem, nem azt történ, hogy 200-300 műsort le, hanem valószínűleg ezt az egyet. De én most kicsinek látom az esélyt, hogy ez kiszűrje valami. De elméletileg, igen, az zenéket azt, azt nem lehet így feltölteni. Uh -huh. Én benne hagynám. Én most benne, benne hagynám. Ez egy ilyen mintha beszélne, szóval nem is adnyira a zene, és annyira nagyon frappással rávezet ez az iskola az a végre, és jó lenne benne, hogy nem van benne. Igen, Pikk Pik Robi reagál erre, a Robi, és utána pedig a huszájoska. Ha, ha ez az anyag egy ö, alapra lett rá énekelve, akkor egy nagy rosszúséget ki tudja szedni, mert ugye akkor a zene ugyanaz, csak a szöveg rajta más, és akkor ki tudja szedni az ankornak a zene felismerője. Ha viszont ez úgy lett fölvéve, hogy mondjuk valaki gitározott, vagy valami, tehát magyarul nem a, a rendszerűbben benne zenei alapra, akkor nagy rosszúsége nem fogja kiszedni. Uh -huh. Nem, ez teljesen az eredeti, szóval a Youtube-ról szedtem le, tehát abszolút olyan hangzása is van. Akkor kivéltem, hogy valamit, hogy ilyen... Tehát én elvalasztó zenémet a adáshoz, és azt kerestem, hogy valami ilyen tanévutóval kapcsolatás. Aha. És akkor egyszer csak bejött ez a párocsolésből e, zenejére. Akkor, hogy a Robi mondta, akkor, a, akkor a Robi mondta, kiszűrhető. De ez ezt jelenti. Ha husz... a zenei alapra énekelték rá ezek a valakik azt a másik szöveget, akkor ugye a zenei alapot ki fogja szedni A rendszer. Na, akkor... <tos> Jó, Jóska akart mondani valamit. Én csak azt mondom, hogy itt valamit jó lenne tisztázni, vagy, vagy tisztán látni, mert vannak olyan műsorok, ahol nagyon integráns része a zene a, a műsornak, a mondani valónak. És akkor azokat a műsorokat ezek szerint nem lehet az ankoron elhelyezni, mert ő azt gondolja, hogy jogtalanul használjuk a zenét. Nem tudom, hogy ezt gondolja el, de valószínűleg ezért szűr, és akkor azt lehetőzni. Uh -huh. nem, hogy, hogy létezik-e olyan, ahol, vagy szóval tudom, hogy lehet igazolni, hogy ezt jogszerűen használja egy ember, ha, ha egy ilyen fölmű, Bálin. -e vitatkozni az Bálint! Köszönöm, Joska! Bálint reagál! Igen, én tényleg nem vagyok annyira szakértő, én csak így hallomásban tudom, hogy elvileg ez úgy van, hogy úgy működik, mint a youtube hogyha. Egy videóban felhasznált egy jogvédett zenét, akkor azt nem teheted meg, ha a keresztügylet engedélyét adja. Onnantól kezdve, ha jelentik a videót, vagy a mi a hanganyagot, hogy jogvédeltartalmat tartalmat használták fel, akkor minden további nélkül letétjük az egész a Mondjuk, ha egy olyan kevéssé ismert zeneszámot használunk fel, ami nem tudom csak szűk körben is, mert ott nem valószínű, hogy jelenteni fogják a tartalmat, de szerintem jogilag akkor is problémás. Tehát én úgy gondolom, mm. hogy biztonságosan nem beletenni az elt. Viszont mm. van egy másik felület, én, a, az én, én például minden zenemélkül szoktam feltenni, hogy, hogy nehogy fennálljon a veszélye, hogy elveszik a tartalom, de van egy másik, a, azt hiszem a, a, a Mix Cloud, az a neve. Oda viszont zenével együtt fel lehet tölteni. Nem, nem lehet, nem lehet, nem lehet. Nekem törőlt le a Igen. Mert igen. Ott úgy szoktam, hogy ott megjelölöm a zeneszámokat címmel előadóval, és nekem még ott nem törőlt. Lehet, hogy ezt akkor meg fogom tenni, mert hát. hogy én kísérleteztem annak idején, amikor még arról volt szó, hogy még nem hát. volt eldöntve, hogy az ánk és minden ilyen, ami a kezem ügyébe akadt, kipróbálta, és a mix úgy törölte szó nélkül, hogy öröm volt hallgatni. Uh -huh. De itt az a kérdés merült fel, hogy amit most utóbb mondtál, hogy lehet-e ezzel védekezni, például, hogy megjelölöd, vagy hogy igazolja az ember, vagy de hogy, de hogyan? Hogy most elküldi a szerződést, tehát ugye egy röhely. vagy hát egy ugyan. jogi procedúra, hogyha... Be, hogyha hát ezt értem, de hát minden ilyen műsornál, ahol az zene fontos, Hát a, Azt megbeszélzem, mert akkor egy kell alkalmazni. Nézd néz, Józsi, nekem 133 epizódom ment. És akkor azt kellett csinálnom, azt kellett csinálnom, hogy kivettem a zenét, és közte tapsok vannak. Mert azt hogy senki nem védi le, mert közönség zaj a legelején. És ezzel vágtam át a dolgot, de hát ez nagyon kínos és kényszeredett megoldás, én szerintem is. Hát én mert is... Nagy öröm lehetett ezt végigcsinálni. Így van. Így van. Ugye az a probléma, hogy, hogy másra a streaming alapú rádiózás, ami mondjuk megy a civil rádió adása online folyamat. Ha rosszul mondom, az ákosokkal biztos kérdik, de ott úgy tudom, hogy ilyen általánydiak fizetünk, tehát havonta a szerzői e, jogi szervezeteknek fizetünk egy díjat, amiért e, mi használhatunk a műsorainkban lejátszható számokat. Na, de ezt az ánkor e, nem tudja rólunk. A, így van az Ankor meg már egy más felület, mert ott végtelenség mindig akárhányszor újra hallgatható, és ott már kvázi felhasználjuk a számom. Tehát ott más szabályozás vonat éppen azért, mert hogy vicca A Robi, te nem tudsz erre valamit mondani? Én csak annyit akartam mondani, hogy én nekem a Mixcloud-on ugye nekem zenei interjúink vannak, ami tele van zenével. Uh -huh. És még egyik se nyúltak hozzá. Az tény, hogy az én beállításom, már csak az is, van, ingyenes, ezével mentem föl. Ugye nem lehet letölteni, hanem csak meghallgatni lehet. És hogy ez a... Ez a kulcsa a dolognak gyerekek, hát ez egy, Aha. pontosan lehet tudni, hogy mi a, a, kér, a, a probléma. De az a probléma, hogy mi úgy töltjük föl a, a műsorainkat, hogy azok letölthetőek. Aha. És ezzel tulajdonképpen adunk, a, kezünk, adunk a, a felhasználó kezébe egy lehetőséget, hogy letöltsön olyan számokat, amiket aztán ki tud szedni a műsorból, és ő saját maga tudja használni. Ezért mindenhol máshol pénzt kéne fizetni. Ha Spotify-on vagy valahol le akarsz tölteni egy zenét, akkor azért fizetned kell. Ezek a cégek artolnak ellenünk. Pontosabban hát védik ezeket a feltételeket. És a szerzőket. Nem? A... És a szerzőket, a szerzőket, az előadókat, a hanglenes kiadókat, a hanglemezgyártókat, tehát azokat, akik a tulajdonosok ebben a dologban. Így van. A streaming adás, amit mi csináltunk, azt nem tudod letölteni, azt csak egyszer meg tudod hallgatni. Vagy akár ismétlésben, akár másképpen a, a kéthetes archívumban többször is meg tud hallgatni, de az sem véletlen, hogy csak kéthetes volt az archívumunk. Pontosan azért, mert a jogszabályban úgy van, hogy két hétig még meg lehet hallgatni letölthető formában. Igen, nem véletlenül, uh -huh. nem tudunk évekre visszamenőleg archívumot csinálni. Uh -huh. Köszönöm szépen Gyuri. Viktor, nagyon jelentkeztél. Uh, igen. Uh, Legyél határoló. szeretnék hozzáfűzni ehhez, uh -huh. hogy akkor ezek szerint ezért van az, hogy például a mondjuk a petőfi rádióban, vagy a Kereskedelmi rádióban folyamatosan rábeszélnek a, az intrójára a zenének, és csak akkor nem. engedik fel a zenét, amikor a szöveg elkezdődik, hogy ne tudják kiszedni a hallgatók. Tehát ez egy ilyen fogás, hogy ezt más ne Nem ron... ezért beszélnek rá a zenékre, azért beszélnek rá, mert ez a stílus annak a, a rádiónak. Tehát, De ez nem... mindegy, következetesen a Petőfi rádió, én vasárnap hallgatom a Dalra Magyar Extrát például, meg a Ferónak a, van egy ilyen rockzenai műsara, a Nagy Ferónak következetesen minden egyes intróról rábeszél, és akkor fejezi be, amikor jön a szöveg a hmm. é, Jó. Mert a Bétót így csinálta, és mindenki... É, jaj, törülete. és akkor eltanulták. Ők ott fizetnek ezért valahogy ezt megoldják, tehát ez nem, a mi probléma, nem, az nem hasonlít a milyenkére. Azért itt... nyilván más az a spílus, tudom. Jó, ez csak... jó. jó szóval ö, lesz, miről beszélünk két hét múlva még egyszer, azt mondom. Mindenkit szeretettel látok, küldök, majd meghívót. Szerintem megtartjuk a mít mert ez a mit nem annyira katasztrofális. A hangokat jól lehet hallani, a képeket meg vissza lehet hozni, és hogyha valaki esetleg ezen a szinten nem elég karcos az arco, hát majd nézem közt kicsit jobban megnézzük egymást, és akkor semmi baj nincsen. Nagyon jó hangulatú, kedves, jó beszélgetés volt most is, és köszönöm szépen mindenkinek aki részt vett, és sajnálhatja mindent, aki nem volt részt, nem vett részt. Józsi ígértem a felvételt, megnézem, hogy Igen, milyen is küld küldeni fogom, és valami összefoglalót készítek. Általában ezek az összefoglalók sose tartalmaznak részletes tartalmakat, mert azt gondolom, aki benne volt, az úgy is érzi, aki meg távol volt, annak csak ne, ne kelljen félrejteni a semmit sem. csak tudja, hogy miről szólt. Ezt mindenképpen ha a felvétel, ami készült, Ugye? akkor azt föltehetnénk tehetnénk a weboldalra elérhető formában. Jó, rendben Azok van. Azok számára, akik ö, nem voltak itt. Rendben. is Rendben, akkor, akkor két embernek fogom elküldeni, egyrészt a Jóskának, másrészt az Ákosnak. És az Ákos azt majd kezd vele valamit. Jó, rendben van Ákos? Uh -huh. rendben. Jó. Egy civil oldalra. Jó. Ö, más valakinek észrevétele, óhaja, sóhaja? Ma is dolgoztunk majdnem, majdnem két órát, egy óra 45 percet, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és hát mindenféle földiókat, kívánok. Jövő héten lesz offline szerkesztőségi, természetesen, hogy megbeszéltük. A témák meg majd menet közben még alakulnak, most nem tudok róla konkrétumot. Kérek javaslatokat mindenképpen. Jó? A kettes példa ez lesz egyébként, Jóska kettesről beszélgethetünk már, most jövő a Az a ezzel, hogy jövő héten. Az baj ezzel, hogy nem lehet online bekapcsolódni mert hogy nekem pont nem jó. Én jó. Mondom. Hát amíg kimegyünk az udvarra, addig nem hiszem, hogy be tudjuk kapcsolni. Jó, ja, Én ja. megértem, semmi gond. Edith szeretne valamit mondani. Most szólok, hogy én a jövő étvől nem leszek ott, és csak úgy jelzem, aki úgy gondolja, hogy a jövő hétfőn lesz a beregvétel fiárnak a kemetése, jövő fél-háromtól. Jó? Tehát én biztos, hogy nem tudok utána oda menni a szerződőségülésre. Köszönöm szépen azt, azt a tájékoztatást is, amit mellettem mondtál, és tudtam, hogy nem leszel, csak jó is, hogy ezt mondtad mindenkinek. Köszönöm szépen még egyszer, akkor mindenkinek nagyon szép estét kívánok, és tartalmas beszélgetés után szavaztok még egyszer. Szia, szia, jó éjszakát! Szia, szia! Hogy kell ebből Szia, szia, hogy kell ebből kilépni? Ügyeskedni kell, András, ügyeskedni. a Ctrl-B-t nyom, próbálj nyomni. Ctrl-V, megbeszéltem. Például, ez csak tippeltem egyet, fogalmazom. Ctrl-X! Szávaztok, szia-szia, szia, szia, szia. szia, szia, szia, szia. szia, szia, szia, szia.